Брак. Ако един ден хората престанат да се обичат, животът ще престане. Благодарете, че се обичат хората. В какъвто и смисъл да съществува любовта, тя носи живот в себе си. Няма в света престъпна любов. Престъпността седи в онова невежество, в кривото разбиране, в неизползването на любовта. Престъпността седи, когато искаме любовта да я подложим на робство. Наукови. Човек иска да обича някого в света. Той е божествено в нас, което иска да се прояви. Той е едно вътрешно стремление на духа. Оставете всеки човек свободен. Нека божественото работи в него. Вие не знаете той, кого обича. Той не се е изявил още. Не се самоизлъгвайте. Той има един идеал в своята душа. Вие можете да любите само душа, която е съвършенна и чиста, както Господ е чист. Ако някой от вас мисли, че може да го обичат такъв, какъвто е, лъже се. Докато някой мисли, че ти си идеален, че си чист, той те обича. Но в момента, когато съзнае, че имаш някакъв порок, той не може да те обича и всичкото щастие помежду ви изчезва. Някой казва, аз мога да обичам някой човек, макар и да е с порок. Да, едно дърво може да вирее из червеи, но неговите плодове стават хилави и клонищата му почват да съхнат. Вие ще кажете, е, при сегашните условия може и така. Бог обича това, което е като Него. Защо те обича Господ? Направи го по образ и подобие свое. Бог обича онова, което е Негово. Ти можеш да обичаш в другите Бога. Една сестра ме наведе на следната идея. Докато ти носиш онова, което съм внесла в тебе, докато ти носиш онези чувства, които внесох в тебе, до тогава е добре. Но в деня, в който ти опетниш това чувство, трябва да знаеш, че между нас всичко е скъсано. Кое прави жената жена и кое прави мъжът мъж? В едно отношение жената е основа, а мъжът е киселина, т.е. киселинен окис, и между тях може да стане едно химическо съединение. Следователно, мъжът и жената се различават по степента на своите вибрации. Вибрациите на жената се различават от вибрациите на мъжа и обратно. У мъжа всякога преобладават правите линии, той е праволинеен. Той мяза на радиоактивни сили, които излизат от центъра на даден кръг. Жената обича кривите линии. Тя се движи по спирала. Ще кажете, значи тя се лута. Не, то е закон на движение. Когато Господ праща някоя душа на земята, пита я, по кой път искаш да вървиш? По радиуса или по периферията на окръжността? Тази душа казва, аз искам да се движа по периферията. Добре, тогава ще бъдеш жена. Друга душа казва, аз искам да се движа по радиуса. Добре, тогава ще бъдеш мъж. Следователно, жената определя движението на мъжа, докъде той може да върви. Мъжът, като върви, дойде до периферията, до жената, и скоро гащите му започват да треперят. Връща се назад към радиуса, към центъра. Вие казвате, не, мъжът не се бои от жената. Трепери сърчицето на мъжа, бои се той от жената. Вземете някой генерал, от когото треперят толкова войници, толкова офицери. Като срещне някоя мума, затрепери сърцето му, хвърля шашка, всичко хвърля. Казва, опасна е тази мума, очите ѝ горят като огън. Трепери човекът. Ще трепери, разбира се, и оттатък ще мине. Защо? Защото божественото е в жената. Ще дойдеш с смирение до нея. Ти ще знаеш, че Бог се проявява в нея. Докато жената знае, че Бог се проявява в нея, тя ще има всичкото смирение, но и всичката сила. Каже ли обаче, че тя е, която се проявява, колелото се обръща и мъжът вече не се плаши от нея. Погледнеш, мъжът се явил с някаква пръчица и той сега я плаши. Това вече не е проявление на жената. Значи, щом жената определя дейността на мъжа и казва, Извън този кръг ти няма да работиш, това е полето на моята деятелност. Тя изгубва своето смирение и своята сила. Жената трябва да знае, че външната деятелност се определя от деятелността на радиусите. Жената не трябва да ограничава деятелността на мъжа, защото с това ограничава и себе си. Растели радиусът, с това се увеличава и окръжността. Жените имат ключовете на Царството Божие и когато Христос каза на Петър «Давам ти ключовете на Царството Божие», той подразбираше този дълбок вътрешен закон, че между мъжа и жената всякога трябва да има съществено различие. В това различие се намира основата на обичта, която мъжът има спрямо жената. В който ден жената измени позицията, в която Бог я е поставил, Мъжът няма да я обича. Каквито и диаманти, пръстени, огърлици и копринени рокли да си сложи, никаква външна сила не е в състояние да накара мъжа да я обича. За да се постигне някакво желание, необходима е благоприятна за него среда. Човек сам може да бъде и среда, и условие за своите стремежи. Когато е среда за своите желания, човек непременно ще бъде тъпкан, както се тъпче земята, която е среда за растенията. И наистина растенията са недоволни от земята. Те черпят от нея, без да и благодарят. Обаче, когато отгоре дойде влагата и пои растенията, те и благодарят. Влагата е условие за растенията. Те не искат да знаят за земята, но очакват дъжда с трепет, спритеено дихание и му благодарят.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 те стават среда за човека, в която се раждат ред неприятности. Вие сега имате в любовта си едно такова схващане. Искате това същество, което обичате, да бъде ваше. Обикнете един кон, купувате го, купувате му юлар и го връзвате. Потупвате го, погладите го и казвате – този кон е мой. Обикнете някоя кокошка, купите я, турите я в курника, погладите я и казвате. Тази кокошка е моя. Също така и като обикнете един човек, хванете го, искате и него по същия начин да окошарите. Още не схващате, че ще се дойде до противоречие. Да кажем, че аз обикна някого и искам да го огранича, да го взема за себе си. И той иска същото да направи тогас какво се постига? Започва една борба. Ето от какво проистича борбата в любовта. Ти обичаш някого и искаш да го обсебиш. Друг някой те обикне, но ти нищо не знаеш. И той иска да те обсеби, а някой друг пък иска него да го обсеби. И нареди се цяла верига. Така се явяват противоречията. След като обикнеш някой човек, остави го свободен. За да избегнете противоречията на този, когато обичате, дайте му свобода. Това е естественият ход на нещата. И другото е право. Любовта трябва да се изрази само по този начин, за да изчезнат противоречията. На земята така трябва да бъде. Но за да се премахнат противоречията, ти трябва да дадеш свобода на онзи, когато обичаш. Всички, като дават свобода, тога с любовта свободно ще се прояви. Друго я, че любовта ще бъде любов на ограничение. Едно същество, колкото и да го обичаш, колкото и добрини да му правиш, ако не го оставиш свободно, то ще си състави за тебе противоположни възгледи. Ще се яви у него антагонизъм, ще гледа да те избягва. Момата бяга от някой момък, защото иска да бъде свободна. И бяга от някоя мома, защото иска да бъде свободен. Някой път майката бяга от децата или децата бягат от майката, по същата причина. Това е един общ процес. Някои, виждам, още от сега създават инквизицията, приготвят си веригите. Така ще дойдете до безисходно положение. Най-важното в новото учение е, на онзи, когато обичате, ще му дадете свобода като на себе си. Защото ако онзи, когато вие обичате, е свободен, и вие ще бъдете свободни. Ако той не е свободен, тогава и вашата свобода се ограничава. Аз имам други схващания, други понятия за човека, за човешката душа. Човешката душа е нещо божествено. Как можеш да вземеш брата си, да го подчиниш, да го заробиш... Аз гледам на всеки човек като на свободен. Той може да мисли тъй, както и аз мисля. Той може да чувства тъй, както и аз чувствам. Той може да действа тъй, както и аз действам. И във всяко едно отношение той има право на тези блага. Наруша ли най-малкото и правило, този основен закон, веднага Божието лице ще потъмнее. А тогава и моето лице ще потъмнее. Започваме добре, но свършваме зле. Сега гледам някои, турят яйца под квачката. Започнат много добре, искат да се измътят, дават им всяка сутрин просо. Казвам, колко е благородна тази жена. Тя потупа кокошката, хване пиленцата, помилва ги. Но гледам, като станат пиленцата ярки, току, както върви, хване някоя пиле за врата, тури го на дравника, вземе и отреже главата му. Напълни тенджерата с топла вода, тури го там в нея, оскобе го, след това хайде с ножа, извади това, онова, червата, тури пилето в тенджерата да се вари. Казвам, този човек започва добре, но свършва зле. Не, не, аз не искам тази наука, не ми харесва. Тя е наука на разрушението. Так му започне да прилага любовта, като се измътят пиленцата, човек вземе и отреже главата на едно хубаво чувство. Ти намираш, че има погрешка в този човек, но ти в себе си не си ли заклал някое чувство? Не си ли го ускубал, Не си ли го турил в тенджерата? Толкова хубави твои чувства, къде отидоха? Един мъж се оженил за жена, която цял живот го тързае, не му дава свободно да погледне някъде. Каквото направи, тя все е недоволна от него. Той ходи от стая в стая, пъшка, въздиша, трепери от нея, да не каже нещо, което да не й хареса. За него тя представлява желязо, което постоянно го притиска. По едно време дойде в дома им една приятелка на жената. Весела, разположена, цялата къща се развеселява. Мъжът се отпусне, разположи се, отдъхне си свободно. Нов турмоз настъпва за него. Защо в присъствие на жена си бил мрачен, недоволен, а в присъствие на приятелката и се развеселявал? Кой е виновен за това? Кой човек не предпочита златният пръстен пред железния? Къде е престъплението в този случай? Дайте свобода на човека, ако искате да ви обича. Някои съвременни хора казват «Ние искаме да бъдем свободни». Можете да бъдете свободни,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 Не разбирам твоята любов. Ще я разбереш. Аз те запечатвам сега с един велик закон, че Бог е истинен. Той ти е дал този живот, а аз искам да дам израз на този живот. Майката не създава живота, тя само дава израз на живота. Две млади муми от високо произхождение обичат един млад княз. Той се намира в трудно положение, не знае как да разреши въпроса. Момата, която първа се е влюбила в него, е духовна, а втората е материалистка. Втората иска непременно да се ожени за него. Тя казва, аз гледам реално на нещата, обичам го и искам да се оженя за него. Първата мома отстъпва. Тя казва, за мене не е важно да се оженя за него, аз го обичам и могам да му се радвам отдалеч. Наистина, едно благо е за мене да го виждам от време на време, но радостта ми, че не го ограничавам, е по-голяма от скръпта ми. Следователно, тази мама има духовна връзка с момъка. Ще питате, коя постъпка е права? От свое гледище всяка мама постъпва право. Като духовно издигната, първата мума е разрешила въпроса право. Като материалистка и втората мома е постъпила право. В този случай не може да става въпрос за някаква погрешка. Ако някъде става погрешка, и това не е лошо. Защо? Защото всяка погрешка води към придобиване на по-голяма светлина. Човек греши, защото светлината, в която се е движил, не е била достатъчна. Щом започне да изправя погрешката си, светлината му се увеличава. Вие се стремите към свобода, трябва всяка жена да има тази свобода, но при условие, че може да я използва, като гради върху нея щастието и здравето на своя мъж, на своите деца. Жена, която не е свободна, мъжът и не е щастлив. Мислите ли, че болната жена е свободна? Жена, на която умът и сърцето постоянно се смущават, не е свободна. Не казвам, че умът не трябва да се вълнува. Смущение е едно нещо, вълнение, друго. Умът и сърцето трябва само на повърхността да се вълнуват, а не да се смущават издъно, за да не се размътват, защото това показва, че са плитки. Един човек не трябва да го обичате повече. Ако го обичате повече, ще му причините вреда. Ако някого толкова, Привличате към сърцето си, че само за него мислите, ще му причините пакост. Целият ден той не може да бъде спокоен. Вие, като го обичате, мислите да не направи някаква погрешка и го контролирате. Да обичаш човека, значи да му желаеш доброто и да го оставиш свободен. Не ви казвам да напуснете този живот, да напуснете мъжете си, защото вие не сте го герои. Какво разбирам под думите да напуснете мъжете си? Жената прилича на директор на затвора, която следи постоянно къде отива мъжът и какво прави, как прилага нейното учение и за всяка най-малка грешка го губие. Като казвам, жено, напусни мъжа си, това значи остави го на свобода.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 Идеята, която трябва да остане у вас, е следната. Има един опитан начин за човешката мисъл при сегашното състояние, за да се освободим до известна степен от онова анормално състояние, което ни измъчва. Не само обикновените хора, но и религиозните хора постоянно се измъчват за нищо и никакво. Много пъти ти мислиш, че Бог е неразположен спрямо теб. Това не е на разположение на Бога, но някой човек е неразположен спрямо теб. Той е толкова силен в мисълта си, че неразположението му спрямо теб, неговата мисъл, те измъчва. Вижте онзи влюбеният момък. При най-малкото неразположение на неговата възлюбена, цялата къща се върти то на една, ту на друга страна. Слива го сърцето, боли го, опасна работа. Най-малкото неразположение на онзи, когато обичате, може да произведе цял ад у вас. Следователно, любовта е само тогава любов, когато не произвежда никакво страдание. Онази любов, която произвежда страдание, тя не е истинската любов, която ние очакваме. Онази мисъл, която произвежда страдание, не е мисъл. Онази мисъл, която произвежда безпокойство», не е мисъл. Ако вие имате един приятел, в когато се съмнявате, отношенията между вас и вашият приятел не са хармонични. Нито вие го разбирате, нито той ви разбира. Но ако вие имате в него пълна вяра, ако той във вас има пълна вяра, любовта ви е нормална. Както Бог ни е създал, така трябва да си останем – с една вечна свобода. Брак, който не дава свобода, то е робство. Любов, която не създава свобода, това е едно робство, това е една проказа. Така е казал и Христос. Любов, която не дава свобода, тя е проказа, тя е една лъжа. Ти ще вярваш на онзи, когато обичаш, както Бог го вярва. По този начин в твоето сърце ще се роди всепрощението, както Бог обича да прощава. Това е новото, което сега иде в света. Само по този начин светът може да се поправи. Ако вървим по старому, още хиляди години можем да седим в същото положение. По този начин още хиляди години ще страдате. Докато седите на едно място и мислите «Кой е прав и кой е крив», Светът не може да се поправи. Ние трябва да станем изобилни проводници на любовта, че като дойде любовта да ни очисти, да внесе в нас всичко онова, което дава живот. Питам жабата, защо кречи в блатото? Е, едно време тъй кречеха и дядо ми, и бабами, ми, той е един обичай у нас. Той няма никакъв смисъл. Ако аз намеря онзи впрегнат вол в ралото, и го питам, как си е турил врата в този хомот. Той казва, не зная. Трябва да го е впрегнал някой. И той казва, впрегнат съм, ще работя. Има една естествена сила, в принчила ме е за врата, нещо усещам и трябва да ура, необходимо е, неволя е това. Да, неволя е човешкият устен, а ние такива хомоти и устени не искаме. Господ не ги е създал. Първоначално Господ е създал един живот на любов и хармония. Ние, когато развалихме тази любов и хармония, направихме всички хомоти и остени и казахме, този хомот е необходим, този устен е необходим. Необходим е за воловете, но ако и тебе турнат в този хомот като човек, тогава ще кажеш, може и без хомот. Най-първият въпрос на жената е семейният въпрос – какъв мъж ще има, какви деца, а след той идват другите второстепенни въпроси. Тя е царица, мъжът е, от когото има да взема, а децата – които ще слугуват. Жената има големи претенции – тя иска един министър, мъжът е първият министър, а децата й е, са първите поданици. Тя казва – ето моето царство. Сега, той констатирам, то е великата истина. Мъжът, като съзнава това, от 8000 години се бори да отхвърли това владичество на жената. Бие я, но тя казва, макар и да ме биеш, аз съм царица. Децата не я признават, но тя казва, вие трябва да знаете, че сте мои поданици, ще правите това, което кажа. Тия неща са стремежи на човешката душа. И прави са жените, жената трябва да бъде царица. Това ми харесва, но дето не признава, че мъжът ти е цар, че децата и, и те са царчета, това не харесвам. Ако ги признае, ще се роди раздор. И писанието така разрешава въпроса – ще бъдете царе и дъщери на Бога жива го. Но жената не признава, не казва, ще бъдете царе и царици. Първата жена е станала царица. Авторитетът на мъжа е подбит. Но не на сегашния мъж. Аз бих попитал сегашните жени. Вие вашият мъж срещали ли сте някъде? Какви са чертите на вашия мъж? Я опишете чертите на вашия мъж. По какво се отличава той? Казвате, това не е най-важният въпрос. И за това светът се пита, как може да се разреши основният въпрос. Жената мъчно признава, че мъжа го има за нещо второстепенно. Тя признава само децата си, нищо повече. И веднъж, щом има деца, тя турне мъжа на опашката, а това най-много го шокира, той е вън от себе си. Знаете ли, защо ви говоря така? Вие мислите, че се нахвърлям отгоре ви, че ви нападам. Не. Той противоречие в жената проистича от друго влияние. И за това най нещастното същество е жената. Защо? Защото тя поддържа, че е царица, без да има някой, който да признае, че е така. Тя настоява, другите отричат. Мъжът казва... Ти си слугиня, нищо повече, ще готвиш. Майката казва на децата си, Вие моите поданици. Как? Поданици ли? Ще ни слугуваш? И заповядват. Следователно, в самия дом има един вътрешен раздор. Вътре, в самата душа има раздор. Аз отивам по-дълбоко, не гледам тъй както светът гледа. Вие сте раздвоени. Голяма борба има в вас. Защо си раздвоен? Защо си недоволен? Кои са причините? За това най нещастното същество на земята е жената. И за това девет-десети от нейния живот са само сълзи. Крие се в стаята си, плаче, плаче, плаче и после ще се изтрие и ще излезе. Втория ден, същото третия ден, все си поплаква. Казва, какво си мислих, а то какво излезе. Защо? Няма го още духът. Духът го няма. Духът го няма. Тази работа е неразбрана. В неразбраните работи седи знанието. Така че неразбраните работи знаете, а пък разбраните не знаете. Аз ви разправям нещо, което не го знаете, но го разбирате. Някой казва... Аз това го разбирам, знае го, че е така, но ме смущава, че не мога да си го разясня. Да допуснем, че си женена, а мъжът ти и децата ти са неразположени към тебе, към майка си. При това положение майката не трябва да бъде бедна и болна, а здрава и богата. И пари да има, и умна да бъде, за да респектира и децата, и мъжа си, да задоволи всичките им нужди. Тогава и мъжът и децата ще се огънат, а тя ще изпъкне. Всичко им дава. Но ако ти си изпъкнал горе като някой гол връх и нищо не даваш, а искаш да вземеш първото място в къщи, а пък други са огънати, понижени и нямат нищо, тогава ти не можеш да помогнеш и на себе си. Милтон е изказал следната мисъл. Той за Бога само, а тя за Бога, който е в него. Какво означава тази мисъл? Ако я материализирате, тя ще изгуби своя вътрешен смисъл. Той е все едно слугата да иска от господаря си да му се кланя. Да иска това нещо, значи да обърне нещата наопаки. Правилното положение е господарят да служи на Бога, а слугата на Бога, който живее в господаря му. Мъжът трябва да люби Бога, а жената трябва да люби Бога в мъжа. Ако поставите един човек в любовта си по-горе от вас, вие ще го намразите. Всеки човек, когато туряте по-горе от себе си, ще го намразите. Всеки човек, когато туряте по-долу от себе си, ще ви намрази. Всеки човек, когато туряте по-горе от себе си, най-първо ще ви възлюби, но вие ще го намразите. Всеки човек, когато вие туряте по-долу от себе си, ще го възлюбите, но ще го подцените и той ще ви намрази. За да не се яви омраза, ще го държите наравно на със себе си. И за да не ви намрази, ще го държите равно на себе си. Следователно, за да няма омраза, един човек няма да го туряте нито по-долу, нито по-горе от себе си, за да не го намразите и за да не ви намрази. И за да се разбирате. И тогава отношението между вас е по закона на любовта. Ще се споразумявате. Онези хора, които се обичат, те са като човешките крака. Веднъж единия отива напред и върху другия пада тежеста, после се сменят, така се обичат. Той е законът на човешкия живот. Да обичаш някого, значи в един момент ти да носиш тежеста, в следващия момент той да носи тежеста. Когато има правилна обняна, когато има любов, е така. Тогава, ако натовариш любимия си като кон, пък ти вървиш без нищо да носиш, никаква любов няма. Като наблюдавам отношенията на хората, виждам, че много от техните мъчноти и страдания се дължат на обстоятелството, че не отстъпват един на други. Смисълът, красотата на живота седи в постоянното отстъпване. Това вечно отстъпване природата нарича вечно обновяване. Вечно да отстъпваш, това значи вечно да се обновяваш. Кога човек отстъпва? Човек отстъпва, когато се намира под известно напрежение, под известен напор. Питам, де е крайният предел на това отстъпване? То няма предел, то е вечен процес. Като идея на физическия свят, отстъпването е свързано с срама. Срам е за човека да отстъпва. Не, разумното отстъпване е свързано с процесите на възрастване и обновяване. Питам, де е краят на възрастването и обновяването. На тези въпроси всеки сам трябва да си отговори. Ще каже някой, ама отде знаеш това да говориш за мен? Та е. Домът ви не е уреден. Вкъщи има неразбиране. Работата, делата, нивите. Всичко. Биете се, карате се. Това не е любов. А когато влезе любовта в един дом, мъжът ще отстъпи, жената ще отстъпи, синът ще отстъпи, дъщерята ще отстъпи. Всеки отстъпва. Не само отстъпление, но всеки дава и всеки иска да покаже услуга. Ако ние нямаме това разположение да вършим тези малки услуги, как ще вършим по-големи? Господ не иска големи работи от нас. Много малки работи иска. Ако аз се спра да свържа обущата на един старец, то е една благородна черта. Ако аз се спра при някоя стара баба да й дам една чашка водица, това е велико дело, то струва много повече от няколко милиона лева, дадени за бедните. То струва повече пред Бога на любовта, понеже го правя съзнателно. Добро е, когато самият аз влагам сили от себе си, а не когато баща ми е оставил 10 милиона и с тях правя добрини. Това не е никакво добро. Аз разбирам добро да дойда на лозето ти с мутиката, да покупая един час. Един час да ти жена или да ти шетам. Това е добро. Ти си беден човек. Един час да дойда в къщата ти, да ти поочистя. то е добро. Но от готовото да дам, това не е добро. Никакво добро не си направил. Не се лъжете, не се самоизмамвайте. Старото учение почива на една лъжлива философия. А в новото учение, всяко действие, всяка мисъл, всяка чувство, всяко проявление на нашия дух, трябва да излиза от дълбочината на нашето сърце. В настоящето се крие вашето щастие и разрушаването на вашите задачи. Човек има да разрешава трудни задачи. Лесно ли е да разрешиш задачата, защо хората не те обичат и какво трябва да направиш, за да те обикнат? Не е лесно да задържиш любовта на хората към себе си. Ако мислите, че може да си играете с любовта на някого и пак да ви обича, вие се лъжете. Не можеш да си играеш с човек, който те обича. Трябва да имаш добри отношения към оня, който те обича. Само така можеш да задържиш любовта му. Така и Бог постъпва. ни двама души, които се карат, аз зная вече какви са отношенията им. И двамата носят по една стомна с вода, но се карат кой от двамата носи повече. Единият казва, че той носи повече вода, другият казва същото. Най-после те се сбиват, счупват стомните си и спорът свършва. Като се говори за служене без пари, вие сте недоволни. Кажете, кое подбужда майката и бащата да слугуват на децата си? На какво се основава онова учреждение на брачния живот? Там любовта се проявява и без пари служат. На какво се основава бракът? Там мъжът и жената слугуват един на друг без пари. И единият се жертва и другият се жертва. Всичкият спор, всичката мъчнотия Произлиза от факта, че жената не работи, както е обещала, и мъжът не работи според обещанието си. Не е лесно да служиш с любов. Аз говоря за семейството като за една велика работа, като за едно благородно учреждение. За това се изисква голямо знание. Човек трябва да бъде виртуоз, за да живее добре в семейството си. Еднообразните неща хипнотизирват, а разнообразните неща оживяват, карат хората да мислят. Съвременният религиозен живот е еднообразен. Животът на чиновниците е еднообразен. Замете всички чиновници, които са заставени да работят. Чиновникът е уморен, като излезе, иска да си почине от еднообразния живот. То еднообразие е убило умовете на хората, те за нищо не са способни. И следователно, най-първо ние трябва да се освободим от еднообразието в живота. И в дома, и там мъжът е еднообразен, синът е еднообразен. Е, Марийки, какво ще сготвиш днес? Е, Боб ще сготвя, а утре? Леща, супа, това ще готвя цяла седмица. 10-15 яданите в цялата година и 10 години като му и все тъй еднообразно, вече Марийка не е същата. Тя е била най-голямата красавица, но в тази кухня какво е научила? Изгубила си е красотата. Тя казва: Аз зная да готвя Боб. После гледам, че плаче. Защо плачеш? Е, моят възлюбен пак плаче. Наготвих му Боб. Нейният възлюбен я кара да плаче, но и възлюбената, и тя като дете плаче. Гледаш я, текат четири реда сълзи. Тя плаче, но и той плаче. Ах, тя иска за великден костюм. Какво да се прави? Пък шапка иска. Трябва 2 3000 хиляди лева. Оттук там трябва да се вземе. Е, казва тя, да се върне той вкъщи и костюм да няма. И тогава ние мислим, че сме хора християни. Аз не говоря за езичниците. Говоря за той, което става в България. Същото става и в Англия. Той са факти, навсякъде стават. И сега седим ние при този живот и казваме... Как ще се поправи светът? Как ли? Първият ден ще готви мъжът, втория ден ще готви жената, третия ден ще готви синът, четвъртият ден дъщерята, после пак ще се редуват. Днес жената мисли с часове какво да сготви на мъжа си да го задоволи. Женската птица, мисли ли какво да сготви на възлюбения си, тя му казва «Хайде да отидем на някое дравче, да видим какво е приготвило слънцето за нас». Те кацат от цвят на цвят, от плод на плод, докато задоволят глада си. Женската птица не пита мъжката, отде ще донесе ядене, нито мъжката пита женската какво ще готви днес. Съвременните хора на първо място се запитват – какво ще купим днес за готвене и какво ще се готви? За сега най-важният въпрос е яденето. Това е една фаза в човешкото развитие. В бъдеще хората ще се интересуват от други въпроси. На първо място ще стои любовта. Щом обичаш един човек, непременно ще му сготвиш. Щом той те обича, също така ще ти сготви. При любовта този въпрос се урежда лесно. Като обича хората, Бог им е приготвил храна, плодове, зърна, семена. Те няма за какво да се грижат. На съвременните жени слабата страна е там, че жената иска да хване някой мъж да я гледа. Мъжът и той иска да намери някоя жена да го гледа. Те трябва да се гледат. Той е божественото, но той никога не може да я храни. Мъжът не може да й даде здраве. Здравето, мисленето, храненето са неща, които ние сами трябва да направим. Какво значи Бог? Бог значи движение в правата посока на твоето битие. Бог е той, което стимулира правилното движение у вас. Движението аз тълкувам или превеждам с думата любов защото само любовта образува движение. Мома или момък, като се влюбят един в друг, движат се един към друг. Хората, като се влюбят в някое учение, обикват всички. Следователно, болните хора, които аз наричам християни, са отхвърлили този камък на ъгъла, защото не им трябва. Ние, като болни хора, лежим на гърба си и чакаме все наготово. Викат някой лекар при един болен и последният вика «О, господин докторе!» Но като му сложат кюфтетата, яде. Яде той, но и пъшка. Вашите кухни са за болни хора. Мъжът дойде от работа и започва да вика «Защо не си изготвила? Не знаеш ли, че съм болен човек, че съм християнин?» Казвате «Благородно е името християнин. Да, но докато си в болницата...» А излезеш ли от нея? Вече не си християнин. Аз разсъждавам идейно, не ме разбирайте криво. За мене в света няма противоречия, всичко е ясно. Ако всички бихте разбирали въпросите така, както аз ги разбирам, светът в един ден щеше ще да се оправи. Аз си представям хората от сегашния свят завързани един за друг, за да бъдат по-сигурни в живота. Казвам, престанете да се връзвате, Връзването е признак на болезнено съзнание, защото само болните се осигуряват. Обичате някого, искате Господ да благослови вашата любов. Вие се жените за някого и искате той да ви шета. Като се жениш, трябва да служиш. Аз, ако се жених, така щях да направя. Отивам да слугувам, нищо повече. До тогава, докато мислите, че трябва да ви слугуват, вие сте на кривата страна. Бъдещата култура носи две качества. Вкъщи, ако мъжът иска да бъде господар, трябва да бъде господар и слуга. И жената, която иска да господарува, и тя трябва да бъде господар и слуга. Нямат ли тия качества? Нищо няма да стане. Ще заповядват и сами ще го направят. Жената ще заповядва и тя сама ще го направи. Синът и той ще бъде господар и слуга, дъщерята и тя ще бъде господар и слуга. Остане ли мъжът да служи на жената или жената да служи на мъжа, къщата ще отиде. Защо? Защото мъжът и жената са две равни сили, две равни величини.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 Жената няма право да изисква от мъжа си да изстане слуга. Щом го направи слуга, тя не разбира Великия закон. В каквото противоречие да се намираш, за предпочитане е сам да си слугуваш, отколкото другите да ти слугуват. Това е новото в света. Ако искаш другите да ти слугуват, това е стария ред на нещата. Днес жените искат да направят мъжете слуги и мъжете искат да направят жените слуги. Мъжете да престанат да взимат жените си за слуги и жените да престанат да взимат мъжете си за слуги. Ето една формула, с която светът може да се обнови. Запишете си следното правило. Жената да каже, мъж слуга не искам. И мъжът да каже, жена слугиня не искам. Ако искат да работят доброволно, то е друг въпрос, но да не се насилват. Това значи слуга. Можете ли да кажете, че братята и сестрите в един дом имат любов към родителите си, ако се карат помежду си? Когато слугите в един дом се карат, това показва, че те не обичат господарите си. Ако жената постоянно говори лошо за мъжа си и е недоволна от него, че не е донесъл вкъщи това-онова, тя не го обича. Когато мъжът донася на жената всичко, каквото и е нужно, това още не показва, че той е добър мъж. Като се говори за доброта, тя не се изразява непременно материално. Не, правилни отношения и разбирания между хората трябва да има. Сродство между душите трябва да съществува. Разумната, любещата жена не трябва да се интересува от това, дали мъжът ще донесе хляб или не. Тя знае, че това е негова работа. Тежко на онзи мъж, когато жена му трябва да учи, как да гледа дом, как да се облича, как да се отнася към хората и тъй нататък. Кой учи птицата как да се облича? Противоречията проистичат от това, че искате, когато обичате някого, той да ви плати за любовта. Това е престъпление. Това е криво разбиране. Това е все едно, когато пращате някого да прави благодеяние. дадете му известни суми, а той казва на сиромасите – аз ви правя добро. Тези пари не са негови, но той казва – вие трябва да ми бъдете признателни, аз ви ги давам. Това е първото престъпление. Той трябва да се радва, че има условия да направи едно добро, да се запознае с тези хора. Да се запознае с тях – това е важното, а не да очаква признателност, която не заслужава. Той трябва да ги остави свободно да се проявят. Много важно е да оставите всеки един да се прояви свободно в своята любов, защото ако любовта свободно не се проявява, винаги се раждат престъпления. Престъпленията са плод на насилствената любов. Ти искаш да заставиш един човек да те обича. Това е престъпление. Искаш да накараш той да извърши за тебе това, което ти желаеш. Това е престъпление. Освен това, щом ти насилваш, друг някой пък тебе ще насили. Всички престъпления в света проистичат все от неразбраната любов. В умовете на съвременните хора трябва да стане велика вътрешна промяна. В умовете на майки и бащи, брати и сестри, учители и ученици трябва да стане коренно преобразуване. Не е достатъчно човек да съзнава само, че е грешен, че се е опетнил, че е ял и пил, че е паднал, локва и се е окалял. Съзнае ли да изправи погрешката си? Това е важното. Някой казва, аз съзнавам, че съм грешен, признавам греховете си. Кой лихвар не знае, че взима лихва повече, отколкото трябва? Кой мъж не знае, кога се отнася зле с жена си? Но казва, жена е тя, трябва да се подчинява на мъжа. Когато някоя жена има дълъг език, не знае ли тя това? Знае. Обаче, каквото мъжът и донесе, тя все недоволно остава. Човещина ли е това? В какво се проявява благородният човек? И след всичко това, когато им дойдат гости, мъжът казва – «Добра е моята жена». Жената пък казва – «Добър благороден е моят мъж». Това са думи, които се говорят само пред гостите. Щом си отидат те, жената пак не е добра и мъжът пак не е благороден. Тя започва – «Моят мъж е малко захласнат. Дойде ли нова година коледа или велик той нищо не ми купува, никъде не излиза с мене». Не храни майко. Така се оплаква жената пред съседките си. Коя е подбудителната причина, заред от тя говори лошо за мъжа си? Крайното користолюбие. По този начин тя иска да предизвика съседките си да отидат при мъжа и да го буднат от тук там, да го заставят да й купи нещо ново. Къде е моралът в тази постъпка? Ако мъжът трябва да се кара с стен да изпълни задълженията си... Както заставят вола, состен да оре на нивата, де да е тогава разликата между човека и животното, де да е моралната стабилност в човека. Помнете, същественото в живота е истината. Всички трябва да говорите истината. Мнозина дават криви сведения за нещата. Всеки говори неверни работи. Мъжът говори неверни неща за жена си. Жената говори неверни неща за мъжа си. Дъщерята и синът говорят неверни неща за родителите си. Ние сами постоянно разбъркваме издъно нашия живот. Бива да размътиш водата, когато ловиш риба, но да я размътваш постоянно, когато си хвана от цялата риба, не бива. Често жената се разгневява на мъжа и му мъти водата. Какво искаш? Рокля? Хайде, ето ти Рокля, казва мъжът. Избистри се езерото. Утре жената пак иска да хване риба, пак размътва водата. Сега вече иска копринен на рокля, часовник, да отиде на разходка. «Хайде, ето!» и отговаря мъжът. Но този мъж един ден пропада, няма пари. И какво да прави? Избягва. Значи езерото пресъхва и изгубва рибата си. И дори водата си. Какво тогава жената ще мъти? Да мътим постоянно живота, да смущаваме себе си, това не значи, че разбираме живота. Ще мътим, ще мътим, най-после ще умрем. Всички неестествени желания в човека са вложени все от дявола. Някоя жена иска от мъжа си непременно да й купи лачени обувки, рокля, пълто, а той няма пари. Тя вдига скандал вкъщи, иска тези неща от мъжа си. Това не е нищо друго, освен неестествени желания, които дяволът е турил в сърцето си. Това е неразбиране на закона. Ако Бог е определил тези неща за тебе, мъжът ти сам ще ги донесе. Щом не ги донася, това желание е от дявола. Светостта не се придобива. Благородството също не се придобива отвън. Те са вложени в човека. Би желал богатите хора да влязат в положението на сиромасите, които с години са работили, чоплили, за да извадят той богатство от земята. Би желал богатите хора да влязат в положението на уния хиляди, хиляди животни, на които кожите са отрани. Ще дойдат сега богатите и ще ни казват: Ние спечелихме това. Има ли някакъв смисъл в тази философия? И тогава жената казва на мъжа си, ти трябва да станеш богат, та отнивите ли ще извадиш това богатство, кожите на животните ли ще дареш, не зная, аз искам да бъдем богати. Аз нямам нищо против това. Човек в света все трябва да бъде богат, то е едно благо за него. Той може да бъде и суромах, и тогава е едно благо за него, защото има едно богатство, в което грехът обитава.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 Старата къща, в която сме живели 10 години, е пълна с лоши мисли. Като се карат мъже и жени, трябва да изгорят старата къща и да направят нова. Като се скарат учители и ученици в едно училище, трябва да изгорят това училище и да направят ново. Така трябва да се постъпва и в църквите. Ново училище, нова църква – това е новото учение. Така пише Господ. Ако искате да подобрите живота си, ще трябва да съборите всичко и ще градите по нови правила, без да оставяте градата в окото си. Тогава вашите схващания за природата, вашия обществен живот ще се подобрят и домовете ви ще се подобрят. Като се върнете вкъщи, ще кажете от днес започвам да вадя градата от своето око». Но градата не се вади с един калем, а много пъти ще изваждате – трябва верижно изваждане. Като научите този закон на изваждането, ще дойдете до процеса на умножаването. Тогава ще разберете и закона «Плодете се и множете се». Първият процес на събиране е дошъл в света с Адам. Вторият процес на изваждане е дошъл в света с Ева. Затова Господ е създал жената чрез изваждане на реброто на Адам. Коя жена? Райската жена – която обичала да има сношение с онзи. Следователно, мъжете ще се научат да изваждат жените си. Жените ще се научат да изваждат синовете и дъщерите си. Затова те раждат. Раждането е закон на изваждане. С този закон Господ учи жените на изваждане и ги пита, искате ли друг път да имате собствености? Като ме слушате, ще си кажете – ето един човек, който нарушава закона за собствеността – учение, което е съществувало от 8000 години. Не, този закон е насъден след това, а в природата той няма никаква основа. Земята е наша и ние можем да разполагаме с нея. Ако обичаме братята и сестрите си, ние можем да разполагаме с това, което те имат. Ако не ги обичаме, явява се законът за частната собственост. Частната собственост е дошла, когато любовта е престанала да действа. Във време на раздори жената казва, ще се разведа с него, но ще го накарам да ми плаща. Хората, които не изискват от живота нищо особено, може да живеят с тази идея за частната собственост, но тези, които искат да разрешат тайните на природата, да проучат своето съществуване и смисъла на живота, за тях частната собственост е голяма спънка. Голямо зло. Трябва да престанете да се осигурявате, а да работите. Човек може да си създаде някаква работа, която да го задоволява. Но вие ще ми възразите, Господ давано в кошара не вкарва. Тази поговорка е създадена след съгрешаването на Ева. Частната собственост, това е кошарата. Като се върнете от дома си, направете си един голям поменик, според който ще изброите всички неща, от които ще трябва да се откажете за в бъдеще. Ще изброите всичко, от което се отказвате, така. Отказвам се да принуждавам мъжа си да ми донася каквото и да е. Оставям го свободен, каквото може да направи според любовта си. Отказвам се да карам мъжа си да взима пари на заем, да построява къща, да ми купува скъпи дрехи за великден и да задоволява моите капризи, както друг път. Отказвам се да ме води в чужбина, на курорт, на бани, балове, театри и т.н. Отказвам се да принуждавам мъжа си на сила да ме обича, оставям го свободен, както душата му го увлича. Ще кажете, много опасно учение е това. не. До сега той е било опасно. Колко сълзи са били проливани за това, че мъжът на някоя жена, нейната собственост, не я е обичал. Знаете ли колко този мъж е твоя собственост? В една къща има много квартиранти, така че и твоят мъж е един от тези квартиранти, над които нямаш никакво право. Турците казват Ахмет Борада Акъл Дишарда, т.е. Ахмет е тук, но умът му е навън. Мъжът ви, това е неговата сянка, но душата му, мисълта му, е отвън. Новото човечество трябва да се отличава с две качества. Първото нещо. Прегрешенията сте ги правили, но герой на доброто още не сте станали. Щом дойдете до доброто, казвате – не може. Щом правите прегрешение, казвате – мога да го направя. За прегрешенията сте първокласни герои. Щом дойдете до доброто, казвате – условия няма, хората не са още добри, доброто не е дошло. Някой не живее добре с жена си и казва – живял ли си ти с такава неразбрана жена? Аз му давам съвет и му казвам – търпия. Той казва – изяда ме, не знаеш какво е да живееш с лоша жена». Казвам, аз не съм толкова герой, но намирам, че ти си голям герой, понеже живееш с тази жена. Понеже не съм герой, не се заемам за такъв живот. Понеже жена ти е попаднала на един герой, то значи, че и тя е герой. Той казва, какво да правя? Ще станеш слуга. Как? Каквото каже, ще го изпълниш. Думата и на две няма да правиш. Какъв ще бъде краят? Направи това за една година и ела при мене, аз да ти кажа какъв ще бъде края. Само един господин дойде при мене и ми казва, Господ живот и здраве да ти дава, каквото ми каза стана, жена ми била ангел, каквото ми казваше, като те послушах, измени се цялата работа. По едно време се подчинявах, започна да ме слуша, влиза в положението ми, тръгна добре работата. Ами че този закон е верен. Ако тази жена не се подчинява, в нея божествено възмущение има. Ти искаш да подчиниш божественото, тогава ще си струшиш главата. Ако жената мисли да подчини мъжа, нищо няма да остане от нея. Казвам, не е въпрос за човечеството да се подчини мъжа. Човешкото у мъжа трябва да се подчини на божественото у жената. И човешкото у жената трябва да се подчини на Божественото у мъжа. Така разбрани тези отношения вече имат смисъл. Мъжът трябва да се подчини на Божественото у жената, и човешкото у жената трябва да се подчини на Божественото у мъжа. Тогава имаме философия. И в децата ще бъде така. Човешкото на бащата и майката ще се подчини на Божественото у сина, и човешкото на сина. Ще се подчини на Божественото на бащата и майката. Вече имаме нов закон, който въжи и за дъщерята, и за слугите, навсякъде. Като се приложи този закон, вече имаме едно истинско положение, една нова философия, едно ново разбиране. При сегашното разбиране ще имаме постоянно стълкновения. Като наблюдаваме линиите на човешкото лице, виждаме, че едни са изпъкнали, а други вдлъмнати. Това е отношение между положителни и отрицателни сили. Вие можете да изчислите кой от двата рода сили преобладава. Има лица изпъкнали, това показва, че мъчнотиите на такива хора са отвън. А когато линиите на лицето са вдлъмнати, тогава мъчнотиите идат отвътре. Външните мъчнотии закръгляват лицето. А вътрешните мъчнотии и изпитания правят лицето сухо, изпито. Най-големите мъчнотии идат отвътре. Няма човек без мъчнотии. Например, някой страда, че не го обичат. Жена му, децата му не го обичат. И той страда, мъчи се. Той жертва всичко за жена си и децата си. Но те нищо не му дават. Всички говорят против него, хокът го, наричат го будала. Понеже няма добра среда и той се настройва, става положителен като тях. Очите му хлъхтват лицето също. Аз си служа с пример от семейството, за да обясня защо лицето на мъжа или на жената е хлътнало. Някога жената е скулптор, някога мъжът. Със своят чук те дялат лицата си, да им предадат израз на светия. И в семействата този Митар и Фарисей ги има. Мъжът Фарисей, жената Митар. Мъжът е от високо потекло, богат, строен, красив, благороден човек, както го наричат. А жената от просто семейство, баща й и дядо и неучени хора, простаци. Той като я погледне, казва, знаеш ли от какво положение съм те извадил? И тя се позгуши. Няма какво да прави. Ще се сгуши и ще сготви. Всяко помръдване с пръст от фарисея, че не е сготвила хубаво. Такава проста, невъзпитана жена аз не искам. Я заставя да плаче и да слуша. Такъв Митар аз не искам в къщата си. На друго място жената е фарисей, а мъжът Митар. Тя произлиза от богата фамилия, баща й издигнал мъжа й, който бил черак при него. Не знаеш ли с какво благоволение съм те взела? Не знаеш как да се обличаш, как да си сложиш връзката, не знаеш как да се изсекнеш. Ужасни формалисти са тия фарисеи, когато започнат да изреждат. Англичанинът Белмон Морис, отличен човек по ум, по душа, по характер, оженил се за една красива англичанка, ако можем да кажем, че англичанките са красиви. Жена му никога не го разбирала. Тя имала за него такова мнение, каквото жената на Гьоте за самия Гьоте. Тя мислела, че той е човек безсърдечен, човек е егоист, който мисли само за себе си. И всеки ден имала разправи с него, като му правила известни забележки. Той обаче си правил своите добрини и когато искал да направи някое добро, турил си маска. Направи доброто и като се отдалечи, хвърли маската си. Това било негов навик. Искал никой да не го знае кога прави добро. Един ден гледа на улицата жена му язди на кон, пада от коня и си счупва кръка. Той си туря набързо маската, дава първа помощ на жена си, завежда я в клиниката да я превържат и се отдалечава. Занасят я вкъщи, връща се вешета мъжа ти, тя го посреща с думите. Видях днес един благороден човек, не е като тебе по плювко. Думата по плювко не е толкова красива. Би ви казал английската дума, но ще я заместя с тази. Е, казва той, какво има? Кърка си щупих, но намери се един лекар, благороден човек, отлична душа. Той ми помогна, но не можах да запомня лицето му. Тъй ли? Радвам се, че има такива хора. Радваш се, радваш се, но и ти като него трябва да бъдеш. От тебя аз толкова години страдам, ти направи моя живот нещастен. Една мома се влюба в един момък и се оженва за него. Момъкът, когато видяла за първ път, представя плода на дървото. Като се ожени за него, този плод пада на земята, където се посажда. Тя казва, чудно нещо, какъв беше моят възлюбен едно време, а какъв стана сега. По-рано беше облечен в червена царска премяна, на вкус сладък, а сега е толкова горчив. Много естествено, този човек минава през страдания, но ще дойде ден, когато ще даде по-вкусни, по-добри плодове. Когато се развива правилно, човек неизбежно минава през страдания, които ще го доведат към истинската радост. Не се ли развива правилно, човек пак ще страда, но ще се мъчи. Който се развива правилно, той приема страданията с радост. Който не се развива правилно, той се мъчи. Истинското страдание изключва всяко мъчение. В него няма никаква корист. Щом страданието е придружено с мъчение, в него има нещо користно. Божествената любов изключва всякаква корист. Съвременните хора не разбират закона за координиране на силите, вследствие на което седят и критикуват света. Те казват, че Бог не е създал света както трябва и търсят начин да го изправят. За да им даде добър урок да ги научи да не критикуват великото, невидимият свят ги заставя да се оженят. Като им се родят няколко деца, той им казва, хайде сега, приложете вашето знание, опитайте се да координирате децата си, да си създадете такъв дом, какъвто искате. Вашият дом представлява един малък свят, който ви е даден като задача да го създадете, както намирате за добре. Като се намерят в семействата си в своя малък свят, критиците започват да се оплакват, че не могат да го оправят. Едното дете вика на една страна, второто на друга, жената на трета и светът им остава неуреден. Защо? Всеки говори на непознат език, никой не може да го разбере и да му помогне.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 Той е, което ми липсва. Мама кът пък казва, а аз съм слаб, хилъв, ако съм някой снажен, силен, всичко мога да направя. Някой търговец, празна му е касата, недоволен е, казва, ако касата ми е пълна, щях да бъда щастлив. Той е, което ми липсва, парите. Ако някой е политикан, философ и тъй нататък, всички констатират, че им липсва нещо и търсят той, което им липсва. Казват, той, ако е мое... Добре, ако всичко това е действително така, ако това е една велика истина, тогава красивите моми трябваше да бъдат доволни. Но попитайте красивата мума, доволна ли е? Не е доволна. Е, какво е липсва? След като е красива, тя казва Аз искам да имам един мъж, но да е княз, да е снажен, да е красив, хубав, да има палати, да има слугини. Хубаво. Даваме на тази мама този красивия княз, но след две-три години я питаме, доволна ли си? Ех, казва тя, този красивият княз си има любовници, как мога аз да бъда доволна? Не е доволна и от това. Един българин се оженил за млада красива мума. Той бил доволен от нея, но само едно не й харесвал. Не могла да работи. Тя била слаба, нежна, скоро се уморявала. Той се разговарял с Господа. Господи, защо ми даде толкова слаба, нежна жена, да не може да работи? Бог взел тази жена при себе си и след време му дал втора, здрава, енергична, способна за всякаква работа. Сега, Господи, съм доволен. Обаче в скоро време той започнал да се оплаква и от нея. Защо се оплаквал? Често го биела. Щом не постъпвал както трябва, тя го набивала на общо основание. Сега и на вас казвам. И вие, като този българин, може да минете и през едното, и през другото състояние. И двете състояния ще ви натъкнат на противоречия. В първия случай ще бъдете недоволни, че всичките ви желания не са задоволени. Във втория случай желанията ви ще бъдат задоволени, но ще ви бият. И в двата случая сте в противоречия, които вие сами си създавате. Като не разбирате причината за противоречията, обвинявате Бога, природата, условията. Защо природата не ми е дала повече блага? Не говориш истината. Природата е крайно щедра. Тя дава на живота колкото иска. Тя дава на човека колкото иска. Важно е, че той не може да се справи разумно с даденото, поради което изпада в противоречие. Има едно нещо, което липсва на хората. Хората не се женят по Бога. Те се женят по търговски сделки и след туй ще почнат да обясняват, че такава им била съдбата. Преди 2000 години възкръсна Христос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 Днес жената се разговаря с мъжа си, нарича го миличък, а вътре в себе си иска по-скоро той да излезе, за да остане сама вкъщи. Каквато е нейната искренност, такава е и на мъжа. Й. Човек трябва да излезе извън своя егоизъм, да отвори душата си за Божественото Слънце, да излезе от рамките на сегашните си възгледи. Сегашното човечество е пълно с лицемери. Гледам, мъж и жена вървят тихо, благочестиво, но едновременно и двамата се контролират, да не би единият или другият да поглеждат тук-там. Религия Когато мъжът го няма, жената е свободна да си поглежда където иска, но дойде ли мъжът, жената става благочестива. Така е и с мъжа. Това било религия. Защо мъжът или жената в присъствието един на друг да не са свободни да поглеждат където си искат? Какво лошо има в това? Някои казват тъй, аз нямам мир в живота си. Нямаш мир, понеже не си добил любовта. Любовта трябва да се получи в нейната същина. Не, че вие нямате тази любов, имате я, но в тази любов има нещо примесено и трябва да я пречистите. Вие обичате само вашите деца, вашата жена, но и тях обичате при известни условия. Много мъже обичат жена си, но до кога? Докато е млада, докато е красива. Щом почне да устарява, щом почне да боледува, охладняват към нея. Щом почнат да виждат красиви жени отвън, сърцето им почва да охладнява. Питам тогава, това любов ли е? Любовта не седи във външните форми. Любовта – това е обръщане на една разумна душа към Бога. Само Божественият закон може да урегулира и облагороди човешката любов, защото от голяма любов човек може да умори този, когото обича. Как? Като измуче соковете на неговите чувства, като открадне сърцето му. Това не е любов, това е паразитство. Така правят и октоподите, като уловят жертвата си, от обич те изсмукват кръвта и със своите бипала, и тя отслабва, окрутява се. По този начин много мъже окрутяват жените си. Да вземеш силата на жена си и после да кажеш, че жена ти е станала по-кротка, по-умна, това не е наука, това не е окрутяване. Днес ще уморите една жена, утре пък друга жена ще умори вас. Христос казва... Аз дойдох да дам живот на хората, а не да взема живота им. Можете ли да дадете живот на мъжа си, Сирич, да го накарате сам да мисли? Вие можете да направите вашия мъж да стане точно такъв, какъвто искате. Любовта на сегашните хора не може да издържи изпита си. Всякога пропада. Днес, в края на века, всички мъже и жени ще издържат изпит за любовта си. Ако ме питате защо съществува толкова противоречия, казвам, противоречията се дължат на неиздържания изпит на любовта. Назначена е вече комисия да ви изпита. Бъдещата любов ще се различава коренно от сегашната. Новата любов ще се отличава с две съществени качества. Благото на едного ще бъде благо за всички. Благото на всички ще бъде благо и за едного. И сега казват така, но на думи. Дойде ли до приложение, работата не излиза така. Казвате, помогнете ми да се повдигна, да уредя материалните си работи, че после ще уредя и вашите. Обаче не става така. Наредиш своите, а забравяш другите. Вие сте опитали обещанията на хората и виждате, че като дойде до прилагането работата не излиза добре. Мъжът казва на жена си, възложи на мене любовта си, ще видиш какво ще стане. И жената казва на мъжа си, възложи на мене любовта си, ще видиш какво ще стане. И двамата възлагат любовта си един на друг и после виждат какво става. Те са приложили само предговора на любовта.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 Тя влиза в своята лаборатория, взима едно гърне, в което има една бяла течност вгъстено състояние. Гребне с от това вещество и хайде в своята реторта, поставена върху накладения огън и започва да се чува цър, църк, цър. Онзи, който гледа това нещо, казва си: Какво прави тази жена там? Казвам, тази жена е алхимик. Чакай да видиш, какво ще направи. После взима нещо извадено от земята, накълцва го и поставя в това масло. Прави си своите опити. Тя се занимава с магия. Ред магии прави и после казва. Аз имам един възлюбен, той е толкова опърничев, от толкова години се занимавам с него, дано изменя характера му и днес турям от това масло по малко, тъй нареченото Omnius Profandum или както англичаните го наричат Onion.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 Дойде ли ви в ума мисъл да направите зло някому? Веднага си помислете, ако аз бях на мястото на този човек, бих ли желал да постъпят спрямо мене така? Вие, жени и мъже, как решавате тия въпроси? Някой път вие се гневите на мъжете си, минават лоши мисли през ума ви и казвате, да се махнат тия мъже, ние ще си намерим други, с които ще живеем по-добре. Някога мъжът казва, да се махне тази жена от очите ми, аз ще си намеря друга по-добра. Казвам, която жена и да намерите, все жена е, все от същата кала е направена. Затова не трябва нито жените, нито мъжете да се заблуждават от външността, от формите. Когато мъжът или жената се разгневят, нека се запитат. Ако аз бях на мястото на моята жена, например, как бих желал мъжът ми да постъпва с мене? И какъвто отговор получат, така нека си решат въпроса. Ако жената каже, че мъжът е лош, че не може да го търпи, тя не е жена, тя не мисли правилно. Има случаи в живота, когато син и дъщеря искат да убият баща си, защото бил лош. Откъде знаят, че е лош? Какво нещо е лошавината? Който днес е лош, утре може да стане добър. Днес жената мрази мъжа си, но не се минават един-два дни и тя казва «Аз обичам мъжа си». Как така? Може ли да обичаш човек, който не е добър? Не може. Значи има една привидност на нещата в живота, която пречи на хората да мислят правилно. Ако искате да имате добри резултати в живота си, оставете Бог да действа чрез вас –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 Двете части заедно съставляват един човек с едно съзнание. Каквито противоречия и да възникват между мъж и жена, в края на краищата те сами ще се оправят. Аз имах случай да видя как мъж и жена се карат. Това беше във Варна. Мъжът биеше жена си, а тя му казаше, бие ме колкото искаш и да ме убиеш, аз не искам да те видя.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 Не се бъргайте в чуждите работи, не се наемайте да уреждате хорските сметки. Вие можете да излизате между мъж и жена, да уреждате работата им, само тогава, когато те сами ви повикат. Щом ви повикат, вие може да им покажете начин, как да определят отношенията си според закона на свободата. Мъж, който бие жена си, умира по-рано от нея. Силата на човека седи във въздържанието, в самообладанието. Ако ти набиеш една жена, тогава ще дойде унази голямата астрална змия жена и ще ти даде такъв урок, че с години ще го помниш. Мъжът, като остане без жена, не може да диша, вцепенява се, иска да умре. Като му турят реброто, той се сепне, казва, има кой да шета в къщи. Тия последните ребра, които Господ извади, са по-меки. Той извади най-меката страна на човека, за да го направи зависим от жената. Понеже, ако Бог не беше сторил това, мъжът нищо не би направил за жената. Ако си мъж, бъди крило за жената. Силните хора трябва да приложат силата си за защита на слабите. Аз взимам жената като емблема на детето. Жената е дете, родено от човека, от мъжа. Първото дете, което се е родило в света, това е жената. Значи първото дете е било женско и го нарекли Ева. Много хубаво име са и турили. Ева проистича от Йехова. Йехова е свещеното име на Бога, което в еврейския език никога не се произнася. Добър семейен живот е онзи, при който нито жената, нито мъжът са казали една лоша дума помежду си, нито са разменили един лош поглед. И мъжът и жената трябва да гледат един на друг като на чисто злато, което от нищо не се изменя. Ако жената мисли, че други жени могат да излъжат мъжа и, тя трябва да знае, че е първата, която го е излъгала, която е извършила престъплението. Ако и мъжът мисли, че други мъже могат да излъжат жена му, той трябва да знае, че е първият, който я е излъгал. Ние предполагаме, че има безгрешен свят. Дайте ми един човек, който не е грешен. Отде се пръкна грехът в райската градина? Бог ги създаде така, че имаше възможност, човек имаше сила да направи един грях. Бог казва, направихте греха, идете да го поправите. Ако аз бих превел Библията, ще кажа Тъй, изпрати ги Господ вън да поправят грешката си и да се върнат в райската градина. Хубаво, не е лошо, който разбира, все същият закон е. Тъй седи великата истина. Ние питаме, защо дойде греха в света? За да се покаже вашата сила. А защо трябва да се разкаиваме? За да увеличим силата, да бъдем два пъти по-силни. Животът седи в двойната сила. Човек, който не е двойно силен, човек, който няма достатъчно сила да изправи своята погрешка и да остане още толкова сила за едно добро, той е слаб човек. Тогава казвам на другите, «Браво, че си сгрешил», но ако не изправиш греха си, зле си направил. Някой казва, ама защо да страдам? Защото не си изправил греха? Вие философствате, казвате, трябват условия. Какви бяха условията в райската градина, дето накараха хората да грешат? Питам, когато една жена има възлюбен и като види друг момък, залюбва го, кой дявол я кара да върши това? Каквото намери в единия, и в другия ще намери. И в единия има толкова любов, колкото и в другия. Всичките мъже са направени по един кълъп и всичките жени са направени по един кълъп. Мъжът най-първо ще ти покаже най-хубавата си страна, в края ще покаже всичкото лошо. И жената е същата, нищо повече. Животът е тъй, че ние в началото изказваме най-хубавото, като се срещнем сме учтиви, а накрая започваме да си потриваме ръцете и казваме на гостенина. Мислите ли да седите дълго време? И доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство, и като я поставиха насред, казаха му, «Учителю, тая жена биде хваната в самото дело, като прелюбодействаше, а в закона му Моисей повеле нам, които са таквис с камъни да ги убиваме. А ти що казваш?» Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Той разрешаваше един велик закон – трябва ли да се убие жената? И ако се убие или осъди, по какъв начин да стане това? Като разреши въпроса, изправи се и рече: Който от вас е безгрешен, той пръв да хвърли камък на нея. Когато Господ създаде мъжа, нямаше бели по света. С създаването на жената дойдоха и белите. Така казват противниците на жените. Това е въпрос. Ако светът беше оставен дълго време без жени, може би ще тяха да стават повече бели, отколкото сега. Затова Господ каза, за да не стават много бели, да дойде и жената в света. Това е моето заключение. Как ще докажеш това? Как ще докажете вие своето твърдение? Нещата се доказват само тогава, когато принципите и величините, които ги обославят, са еднакви. И остана Исус сам с жената и рече й «Жено, де са онези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? Никой, Господи!» И Исус и рече «Нито аз те осъждам. Иди си, и от сега не се грешава и вече. Железните игли внасят нещо нехармонично в характера на здравите хора. Съвременните хора често си служат с железни игли, с железни шила. Някоя жена живее добре с мъжа си, но дойде съседката и при нея и започва. Както виждам, вие живеете добре с мъжа си. Да, разбираме се. Хубаво е това, но едно нещо ще ти кажа. Виждам, че твоят мъж е малко и гриф, обича да хвърля погледи на тук, на там. Бъди внимателна, следи да видиш какво прави. Мъж е той, няма защо да му се вярва напълно. Остава тази млада жена сама и започва да мисли. Какво мисли? Шило е влязло вече в сърцето ѝ. Като се върне мъжът ти от работа, тя започва да го наблюдава, дали не е станала някаква промяна в него. Мъжът се чуди, защо жена му го гледа така изпитателно. Какво има жена? Нищо. Казвам, има нещо. Съседката е дошла на гости, скруила е нещо, турила е в него желязното шило, а заедно с това е вмъкнала и съмнението. Какво представлява съмнението? Съмнението е известна нечистота, която влиза в астралното т.е. в звездното тяло на човека и той изпитва завист, омраза, съмнение и казва, не зная какво става с мене, но изгубих мира си. Какво да правя сега? Не приемайте в дома си шивачки, които работят с железни игли. Нека вземем двама млади. Не говоря за сегашните млади, но взима младите, които се проявяват в природата,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 И всякога ще ме обгряваш. И ако само дойде един облак да покрие лицето ти, смъртта не преме. Е, вижте сега, тия млади, как хубаво си пишат. Тя отговаря. О, мой възлюбени, ти си за мене Господ, ти си Бог мой. Откак те видях моето сърце топти денем и нощем, а любовта ми е толкова голяма, че аз съм готова да жертвам и баща си, и майка си, и всичко за тебе. Пък и колкото пари има баща ми, всичко жертвам. Само твоят образ е в моето сърце и аз не виждам нищо друго, освен тебе. Аз съм сляпа за всичко друго поради тебе и съм готова да извърша всичко за теб. И двамата така си пишат и най-после се събират. Отлични писма са те. Обаче след като се съберат, роди се един кошмар. Подозрението се явява.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 Единият казва, че любовта на другия е спаднала с 2 градуса, а другият казва, че любовта му е спаднала с 3 градуса. В какво седи подозрението? Тя казва, друга някоя е завладяла неговото сърце. Той казва, Друг някой е завладял нейното сърце. Питам сега как изпъкнаха тези явления, отде се родиха, кое е стана причина, че тази любов се раздвои.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 Рядка до своята максимална степен на разрядяване. А под нечисто разбираме една гъста материя, в която животът най-мъчно може да функционира. Когато говорим за любовта, мъдростта и истината, ние подразбираме живот извън личните чувства на човека. Обаче, за да добиете това, трябва да станете господари на вашата глава. Вие не можете да имате един морален живот, ако не сте господари на енергиите, които са във вашия мозък, във вашата глава. И ако вие не знаете откъде иде да гневът, не можете да се владеете. Някой път много ваши нещастия проистичат от областта при ушите. И ако знаехте в дадения случай, можехте да предотвратите голямото набиране на енергии там, защото ако се наберат много енергии в тия две области, ще стане експлозия. Когато се набере много енергия, наблюдавайте се в огледалото. Тогава нека някой ви разказва какво са говорили за вас някои хора. Тогава мускулите около устата ще започнат да се движат, ще се развикате и ще започнете безогледно да обиждате. Добре е в такива случаи човек да бъде безгласен като риба, понеже тази енергия непременно трябва да излезе от него. Разбира се, по-добре е тя да бъде трансформирана по друг начин, да се впрегне на работа. Умният или духовният човек може да я прекара в горните области на мозъка и да създаде нещо гениално, а ако я прекара отпред на челото, ще я превърне в музика. Ако не направи това, ще развива постоянно речта си, ще стане критичен и за всеки го ще се произнася, за всичко ще си дава мнението. Но трябва да знаете, че от това нищо не се придобива. Ревността е едно изопечено чувство и се дължи на събрана енергия, която не може да се използва. Човешкият мозък е предавател и приемател на енергия, понеже е живял много пъти на Земята, минавал е през различни среди и култури. В мозъка са се отпечатали различни мисли и впечатления. Като дойде на Земята, той изявява всичко, което е складирал в подсъзнанието си. Ревността, безверието, безнадежността, Съболезни чувства, изопечени, плод на едно минало. Тяхната излишна енергия трябва да се впрегне на работа. Ако ви е тъмен умът, ще подозирате жена си в лоши постъпки. Светлина нямате. Какво ще видите? Вие си представяте това, което го няма в нейния ум. Преди години при мене дойде един доктор, доста виден. Един гадател сложил бръмбър в главата му. Жената е много скромна, но се е влюбила в Еди Когоси. Той започнал да подозира, че тя има любовник. Идва при мене да провери, вярно ли е това или не. Казвам, не подозирай жена си, който ти е казал това, той не е разбрал. Този гадател не е разбрал истината. Не подозирай хората в това, което ти сам вършиш. Не приписвай на хората това, което ти сам вършиш. Доброто, което ти вършиш, приписвай го на хората, но лошото, което ти вършиш, не го приписвай на другите. Това е спасителният път. Сутрин слънчевата енергия представлява майчината любов, а след обед, когато мине меридиана, енергията се изражда, става лоша. При вечер...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 Торете в една стая мъж и жена и попитайте хората какво правят тия двамата. Сто души торете да си дадат мнението, да ви кажат какво правят този мъж и тази жена, без да се виждат, приспуснати пердета. Нека напишат сто души какво мислят за тях. Какво ще напишат? Колко души ще бъдат близо до истината да я кажат? Тия двама души, мъж и жена, могат да разискват най свещените идеи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 и картините му замязали на карикатури. И като направил изложение, всички се смеели, хванали се за корема от смях. Ние често проповядваме известен морал. Кое е морално в света? Той, което способства за развитието на света, е морално. Той, което способства за развитието на човешката мисъл, е морално. Той, което способства за развитието на човешките чувства, е морално. Той, което способства за развитието на човешките постъпки, е морално. Де е погрешката тогава? Ние търсим погрешката и като намерим, че някой обича някого, казваме, че е виновен. Ако обичаш парите, считат те виновен. Ако обичаш някоя жена, считат те виновен. И самата дума любов има две значения. Любов, обич и милосърдие. Любовта, тъй както у българите се разбира на физическото поле, има нещо неестествено. Някой обича да яде. Обича да яде месо, обича да яде риба или обича да яде пастърма. Не е лошото в яденето, Не може ли без пастърма? Любовта е силна дума. Показва, че човек има един устрем, един стремеж към хубавото, към великото. Не, ти не трябва да поставяш никакви препятствия на любовта. То е едно божествено течение. Ако поставиш препятствия, то влече всичко. Любовта не е сила, която можеш да спреш някъде. Тя иска царски път. Тя, ако няма царски път, влече всичко и събаря всичко. Понеже от край време са те учили да ограничаваш, да туриш контрол на любовта, за това и днес е така. Това е човешката любов. Любовта не търпи абсолютно никакъв контрол. Тя не може да се контролира. Любовта, от дето мине, оставя своите благословения на тия, които ѝ отварят път. Но когато мине дето не ѝ отварят път, всичко завлича, нищо не оставя. Така е. Двама души се обичат, след време се скарват. Защо? От любов се скарват. Защо се скарват? Обичаш ти някого? Най-първо двамата сте като гълъбчета, като агънцета, като пиленца. Две пиленца, малки като ходят, гледаш ги, живеят си като ангелчета. Но тия пиленца като пораснат, тук гледаш, едното клъвне, другото по главата и другото го клъвне, казвам на къде тия ангелчета започнаха да се кълват по главата? Едното петле казва, тази сестра с мен ще ходи, тази сестра е с мен, ти нямаш право да дружиш с нея. Хубаво, едното петле отстъпи, вземе едната сестра, след и се родят още, казва, и втората сестра, и тя ще бъде моя, и третата ще бъде моя. Четири, пет сестри все искат да бъдат негови. Аз изнасям факти, които са вътре в природата. Не ги преувеличавам, даже не ги представям така, както са. Ако тия неща не може да се обяснят, причината за това къде се крие? Вие имате един естествен процес. Този процес на птиците е както между вас самите. Тия пилци вие ги научихте. Той е човешко възпитание. В първоначалното състояние това стълкновение го нямаше. Когато човек се намеси в божествения порядък, тогава започна той да турия своите закони. Той взе 50 овце, изкла мъжките и каза за оправдание. Такъв е законът. Мъжки не ни трябват. На нас женски ни трябват. Защо? Защото женските дават мляко. Мъжките не трябват, защото мъжките мляко не дават. А в божествения порядък е било така. Едно женско, едно мъжко тъй да живеят. В човешкия порядък едно мъжко, 50 женски. Как може така? Може ли между женските да има съгласие? По никой начин. То е нещо неестествено, немислимо. Или ако вземете едно женско и турите 50 мъжки, пак спор ще има. Един недоимък има в природата. Тази ревност, която е в човека, се заражда вътре в него. Тя подразбира един недоимък. Ревността е вътрешен недоимък на човешката душа. По някой път аз чета поетите. Виждам реалността, която описват. Усмихвам се, защото те описват това, което не е никакъв живот. Те описват една мума, че очите и били светли, че устните и червенички, че тя била стройна или тантуриста, че грима се правила, че обходата и нещо лакатуши. Това лъкатушене не е животът. Че кой не лъкатуши? Движението е израз на живота, но не е само това животът. Животът е съвсем друга реалност. Казвате, нещо отлично има в тази мума. Но това отличното после се помрачава. Не се минават 4-5 месеца и казвате, Аз съм се излъгал. Мумата дето си е описвал я няма там. Никой не се е докосвал до тази мома. Вие казвате за някого, че ограничава жена си. Не приказвайте така. Какви ли не въпроси засягате? Сега наскоро идва един приятел. Разправя ми, че дошъл един ясновидец при него и му казал «Жената има любовни отношения с един млад момък. И той ще полудее». «Ти се безпокоиш, но ти не познаваш още жена си. Оттам наседне...» Той си създаде една болест и го лекуваха. Казвам, извади тази мисъл от ума си, не се занимавай с жена си. Ако е по любов, то е Божия работа, не се занимавай. Зле ти е писано, ако така правиш. Но той я подозира в какви ли не работи. Казва, че бил намерил някакви доказателства. Казвам, това не е никакво доказателство и за мен не е имало никакво доказателство от как онзи човек тури тоя бръмпър в главата ти, от тогава се разболя. Най-после ми казаха, че той заминал за другия свят да научи тази истина. Отгоре ще я види. Не натрапвайте вашата любов, понеже това ще ви направи нещастен. Като обикнеш един човек, ти искаш той да знае за твоята любов. Тогава ще бъдеш нещастен. Ще се яви редността. Например, един мъж обикне някоя жена и като се ожени за нея, ходи по дире и да не би тя да се среща с някой друг. Че ако не я обича някой, тя ще умре, но със своята любов той също я уморява. По-рано тя е била красива, той, като се оженил за нея, тя почва да губи своята красота и погрознява. Вие затваряте един прозорец, друг прозорец, не влиза от никъде светлина при нея и тя умира но по този начин ти ще умориш и себе си. Оставете любовта да се прояви свободно. Не се месете в тая работа. Дойдете ли до любовта, не изисквайте. Поне за една година направете този опит. Дойдеш ли до любовта, кажи си. С този въпрос не се занимавам. Ти се радвай, когато някой обича някого. Как го обича, това не е твоя работа. Остави Бог да оправи всички криви работи на хората. Ако ти искаш да ги оправяш, нищо положително няма да постигнеш. Само нещастие ще си спечелиш. Нито един от вас не може да застави някого да обича. Не е в наша власт да накараме хората да се обичат. И не само това, но след като обикнеш някого, ти ще се скараш с него. Така е при човешката любов. След като се обикнат, Хората се карат, а по-рано не са карали. Защо са се скарали? Защото след като са се обикнали, любовта ги е напуснала. Скарването показва, че Господ го няма между тях. А пък те мислят, че от голяма любов се карат. Защо? За своите рога. Той казва, ти не знаеш ли, че аз те обичам? Аз за тебе пожертвах всичко, напуснах баща си и майка си. И тя повтаря същото. Погатият човек ревнува. Защо? Да не вземат къщата му. Ученият изобретател ревнува. Защо? Да не открадна някой изобретението му. Религиозният ревнува. Защо? Да не изгуби своето верою. Влюбеният ревнува. Защо? да не изгуби своята любов. Изобщо всички съвременни хора се страхуват за нещо, да не го изгубят. Питам, каква реалност може да съществува там, дето има страх? Какво е това богатство или каква е тази вяра, любов, които могат да се изгубят? Това не е нито богатство, нито вяра, нито любов. Това са останки от архаическата епоха. И хората мислят, че имат любов, че имат вяра, или пък, че разполагат с някакво богатство. И всичката съвременна дисхармония сега от какво проистича? Ти любиш някого, но почнеш да ревнуваш. Какво показва ревността? Ревността – това е една любов, проявена чисто на физическия свят. Това са полици. Ти ме следиш аз съм подписал 10 полици и ти ме следиш, дето отида да не би да избягам някъде. Може да питаш, еди кой си господин в София ли е? Защо? Питам. Аз се интересувам много от него, защото имам вземане даване. Или не искам да изляза от България, защото 10 полици... Като вземеш полиците, да отива където иска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 които казват, че ако един ангел би слязал от небето, то неговият живот постоянно би се променял. Той не би се спрял да обича само един човек, а щеше да обича всичките хора. Следователно, той се стреми да обича всички хора, защото тези хора не са едно цяло. Те съставляват части на една единица. В такъв случай, как ще покажете любовта си към цялото? Като обичате частите му, така ще покажете и любовта си един към друг. А при онази психологическа изопеченост на нашите понятия, ние всякога ги туряме в едно явление. Неща, които не съществуват даже, ние ги туряме в едно явление. За пример, някоя жена приписва на мъжа си някакви подозрителни работи, които не съществуват в него нито като сянка даже. Къде остава истината? Напротив, той храни най-благородни чувства към нея.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 Някои от лекарите, които я лекували, били по-смели и направо и казали да се готви за другия свят. Тя извикала мъжа си да се прости с него и почнала да плаче, да го милва, да го целува. Най-после се обърнала към него с думите. Слушай какво ще ти кажа. До сега съм те обичала много, живяла съм добре с тебе и сега искам само едно обещание. Готов ли си да ми дадеш това обещание? Мъжът отговорил. Докато не чуя какво искаш от мене, нищо не мога да ти обещая. Ако е нещо, което влиза в кръга на моите възможности, обещавам ти, че ще го изпълня. Ако не е в кръга на възможностите ми, никакво обещание не мога да ти дам. Слушай тогава, какво обещание искам от тебе. Дай ми честната си дума, че след смъртта ми ти няма да се ожениш за друга. Виж, такова обещание не мога да ти дам. Ти знаеш, че аз обичам истината и за това казвам, след твоята смърт аз ще се оженя. Болната била много ревнива. Като чула думите на мъжа си, събрала последните си сили, скочила от леглото си и казала Тъй ли? Да знаеш тогава, че аз няма да умра». В този момент в организма изстанала някаква вътрешна реакция. Един подем на силите дошъл и в продължение на 24 часа тя се почувствала по-добре. След една седмица била напълно здрава и се движала из стаите, изпълнявала задълженията си. Идея имала тази жена. Тя не позволявала друга жена да влезе в нейния дом, макар и след смъртта й. Понякога една негативна мисъл може да спаси човек. В музиката има една ужасна гама, от която всички хора страдат. Когато влязат в любовта, тогава влизат в тази гама и тогава се раждат най-ужасните работи. Сега, който се влюбва, той трябва да знае, че ще мине през тази гама на смъртта. И ако твоето съзнание не е будно, в тази гама ще сполетят най-големите нещастия, каквито не си и сънувал. Ако твоето съзнание е будно, ти ще минеш, ще излезеш и ще научиш нещо. Ако не е будно, ще дойде цяла катастрофа. Сега това няма защо да ви го казвам. Знаете ли защо? Подобно е на следното, Ако някога при мене дойде един млад момък, който се е влюбил в някоя млада мома, аз мога да им създам един изпит. Гледам и двамата така се обичат, че той не подозира, че тя е толкова красива. Казвам на този момък, гледай, много хубава е твоята другарка, Гледай да я пазиш. Така вече се внася отрова в неговия ум. На този момък не му казвай, че тя е толкова красива. Кажи му, че е много добра, много скромна. Кажеш ли му, че е много красива, ти го вкарваш в гамата на смърта. Той ще почне да я подозира, че всички мъже около нея се въртят, а той не е вярно. Красотата е дадена, за да влязат хората в пътя на любовта, а те, като не я разбират, като не разбират какво е предназначението на красотата, те влизат в смъртта. Колко хора са станали жертва на красотата? Казвам вложете повече вяра в себе си и в своя ближен. Дали води той чист и свят живот, не се съмнявай в него, не го подозирай. Подозрението е резултат на суеверието. Човек е крайно суеверно същество. Ти си суеверен, защото искаш да придобиеш нещо само за себе си. Ти очакваш Бог да направи нещо специално за тебе. Щом напуснеш суеверието, ти започваш да подозираш. Подозрението има отношение към страха. Подозрителният човек е крайно страхлив. Мъжът подозира жена си от страх да не я изгуби. Жената подозира мъжа си от страх да не го изгуби. Обикновено човек подозира от страх да не му вземат онова, което обича. И тъй превърнете суеверието във вяра. Като ти говори някой, вярвай му. Намери една добра черта в него и се дръж за нея. Кажи си, той човек никога не може да ми причини зло. Много хора подозират близките си, подозират и Бога. Това е престъпление. Казваш, Бог не постъпи с мене както трябва. Значи с всички постъпва добре, само с тебе постъпва лош. Това показва, че ти си считаш божество, на което трябва да се обърне специално внимание. Представете си, че вие сте по състояние положителен и радостта ви направи посещение. Вие веднага се зарадвате, защото по състояние тя е негативна. Тя се явява пред вас като красива мума, на която се радвате. Вие представлявате ума, а тя сърцето, което веднага харесвате. Тази мума има брат, който е положителен към вас и тя го извиква да дойде при нея. Щом дойде при нея, вие ставате недоволен. Братът представлява страданието, което предизвиква вашето недоволство. Следователно, недоволството ви се дължи на това, че братът взима сестра си и заминава заедно с нея. Тогава вие казвате – «Отде се взе този нехрани майко да задигне радостта ми?» Това са образи, фигури, които служат за обяснение на ефектите, които се предизвикват в човека приявяването на радостта и скръпта. И тъй, има ли човек желание, което силно обича, той изпитва вече на разположение към всяко друго желание, което иде да измести или да отнеме първото. В него се явява съмнение, подозрение, че щом се отнеме желанието му, което пази като зеницата на окото си, той ще изгуби вече своето щастие. Тъй защото радостта понякога иде като негативно състояние във форма на жена, а понякога като положително състояние във форма на мъж. Ако по състояние вие сте негативен във форма на жена, радостта ви ще бъде положителна в форма на мъж. Тя ще извика от пътя скръпта, страданието, което ще бъде в женска форма. Това показва, че има скръп на мъже и скръп на жени. Женските скърби се отличават от мъжките. Женските скърби са мъжки, а мъжките – женски. Същото може да се каже и за радостите. Женските радости – са мъжки, а мъжките – женски. Това значи, онзи, който може да причини радост на жената, той непременно ще бъде мъж. И обратно, на жената може да причини скръп само подобното на нея, пак жената. Същото се отнася и за мъжа. Мъжът причинява скръп на подобното на себе си. Жената причинява радост на мъжа. Дойде ли подобното в човека, той започва да се безпокои и става недоволен, че ще му отнемат радостта. На научен език това означава. Когато в съзнанието на човека се яви идеята, че могат да му вземат нещо, което му е потребно, в него се явява недоволство. За пример, гладен си, имаш парче хляб, което пазиш като очите си. В този момент срещу теб иде човек, който също тъй е гладен и ти веднага изпитваш неприятност, защото не искаш да дадеш от своя хляб. Намираш, че това парче хляб едва ще стигне за теб. Значи подобното, всякога иска да отнеме нещо на подобното. За предпочитане е да изгубиш всичко, но да не изкористиш любовта. Тя прави човека силен и мощен. Докато любовта е в тебе, нищо отвън не ти трябва. Отвън никой не може нито да опази любовта, нито да я отнеме. Ако мъжът мисли, че може да запази любовта на жена си по външен начин, лъже се. И ако жената мисли, че отвън може да запази любовта на мъжа си, и тя се лъже. Така нито мъжът ще опази жена си, нито жената – мъжа си. Ако мъжът иска да опази жена си, нека я обгърне согнена атмосфера. Който се опита да се доближи до нея, ще изгори. Ако жената иска да опази мъжа си, трябва да го обгърне согнена атмосфера. Много мъже и жени са изгорели в този огън. Най-малкото докосване до жена или мъж, които са оградени с такъв огън, причинява смърт. За да не умреш, ще стоиш далеч от огъня. Ще обгърнеш своя възлюбен с огнена аура и ще пишеш Пипането е опасно. Само така животът може да се пази. Никаква друга философия не съществува. Защо е така? Никакво обяснение не се дава. Казвам, огън е това. Ако влизаш в него, за да го опиташ, смърт те очаква. Според мене, добър човек е оня, който никого не изкушава. Когато светията срещна една красива мума, за да не я изкуси, той веднага се дигизира като старец с набръчкано на лице. Тя го пита, дядо, откъде отиваш? Отивам да се разходя. Тя тръгва с него и двамата започват да се разговарят. Той и разказва живота си, а тя внимателно слуша. Поканва го у дома си и казва на майка си Мамо, води един гост, един дядо, който е минал през големи страдания. Питам момите, ходили ли сте някога с някои светия да знаете какво представят той? Питам момците, ходили ли сте с някоя светица да знаете какво представят тя? Момата търси млад светия, а момъкът млада светица. Това не е за упрек, но казвам, че реалността не е във външността на нещата. Казвате, че този е млад, а онзи стар. Млад е оня, който не разбира реалността на живота. В какво се изявява реалността? В любовта. Вън от любовта всичко е временно, безсмислено. Вън от любовта животът не може да се разбере. Казвате, че животът е добър. Какво друго ще кажете? Добър е животът, но може да бъде още по-добър. Онова, което искам да запомните, е следното. В природата или в сърцето на Бога има едно желание да ни освободи от всички нещастия. Сърцето на Бога ни най-малко не му е угодно да ни вижда да страдаме, но Той не може да отмахне от нас страданието. Механически страданието не може да го отмахне. Има един начин. Не, че не е възможно, но ако се приложи Той, тогава светът по този начин няма да съществува. Той, което е сега, този ред на нещата, Той би трябвало да се прекрати. Този свят, както сега съществува, има едно преимущество, то е следното. Този свят е направен само за да се опознаем. Той е като едно рандеву. Да се срещнем, да си кажем добър ден. Богати и сиромаси се запознават. Възлюбени и възлюбили само се запознават, какви ли не имена си турят. Бащата и майката се запознават. Адвокати, лекари, съдии се запознават. Болните отиват при лекарите да се запознаят. На този свят сме дошли да се запознаем. След като се запознаем, ще дойдем до един свят, дето няма да има повече запознаване и срещи. Младата мома, след като се ожени, ходи ли да търси рандеву, да се среща и да се запознава с някого? Ако рече да се запознава, това може да бъде някой чущ момък. А всяко ново запознанство мъжът ти го счита за престъпление. Значи, своето запознанство той го счита за добродетел, а щом тя се запознае с втори, той го счита за голямо престъпление. Неговото запознанство с момата беше по любов. И с втория е пак по любов. Какво престъпление има в това? Няма никакво престъпление. Престъплението е вътре в неговото понятие. Как той с чущ мъж да се запознава? Любовта ще те направи свой. Този, с когото се запознаваш, той ще те направи свой. Енергията на любовта не се разлага, но тя разлага енергията на човешките мисли и чувства, докато ги доведе до неразложимото, до същественото в живота. Казвате, не е морално младият момък да напусне първата мума и да се влюби в друга. Вие осъждате, без да разбирате нещата. Че момъкът е обикнал друга мума, това не е престъпление. Той търси Бога в момата и не го намира нито в първата, нито във втората. При това той се заблуждава като мисли, че втората е по-красива. Престъплението, според мене, е там, че момъкът търси удоволствието в живота, а не Бога. Ако искрено търсеше Бога, той щеше да го намери и в първата мума. Така тя щеше да стане 10 пъти по-красива от втората. Момъкът спира вниманието си на външната страна на живота, а не на вътрешната. Там е неговата грешка. Ще търсиш душата във всички красиви муми. И следователно ще обичаш всички. Ще кажете, това е многоженство. Не, това е правият възглед за живота. Обичай душата на всички хора. Бъди готов да се жертваш за човека безкорисно. Аз говоря за великия морал, който вие с вашите мисли и чувства не можете да схванете. Човешкият морал е временен и преходен като сънищата. Виждаш, че двама се разговарят и казваш какво ли си говорят. Срещаш двама млади, мума и момък, пак се запитваш, какво ли си говорят. Едно от двете или и двамата мислят как да изпълнят волята Божия, или как да изпълнят своята воля. Ако изпълнят волята на Бога, благословение ги очаква. Ако изпълнят своята воля, нещастие ги очаква. Защо е така? Така е. Защо този момък не поглежда към другите моми? Защо да гледат други муми? Тази е първата мума, чрез която, като през бинокъл, той е видял Бога. Чрез нея и другите муми ще му станат приятни. Обаче изчезне ли тя пред очите му, той потъва в мрак и тъмнина. Ако неговата възлюбена е в състояние да обърне погледа му и към другите муми, да види, че и те са красиви като нея, има ли нещо престъпно в това? Питате Де е смисълът на живота? В любовта. Само жена си и децата си ли да обичам? Ще обичаш всички души. Аз говоря за любовта и за морала на рая. Два морала съществуват в света. Моралът на рая, т.е. моралът на абсолютната чистота, и моралът на хората, в който е грехът. Освободете душата си, от състоянието на греха. Знайте, че аз не ви говоря като на хора от света, дето грехът царува. Ако ви говоря като на такива хора, ще говоря за лук и чесън. Защо еди кой си гледа, жена ми? Къде да гледа? Към земята. Който гледа към земята, той изгаря душата. Нека гледа нагоре към небето, който държи главата си високо и гледа все към небето, той е от вятърничевите хора. Пази се от хора, които дето минат, запалват и горят. Пази се и от хора, които гледат все на високо. Бог е казал, че мъжът трябва да има само една жена, а жената само един мъж. Сегашните мъже обаче имат много жени и сегашните жени имат много мъже.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 Не ви осъждам, но даже ви оправдавам. Вие сте в предговора на живота. Следователно и вашата женидба е предговор към бъдещия живот. Ти си мислиш за Господ. Всички хора трябва така да живеят, че образът им наистина да прилича на Божии. Образът на всички хора е образ на Господа. Където и да го видите, Бог е в тях. На кого е този образ? Казвам, не е мой. Това е честност. Щом кажа, че е мой, значи е част на собственост. Някой казва, ти не искаш да кажеш истината. Казвам, човек, за да намери своята истина, той трябва да измени начина на своите разсъждения, да не е никак заинтересуван. Аз в дадения случай не съм заинтересуван, Мен съвсем други работи ме е интересуват. След това какво? Ти ще признаеш, че онова, което имаш, то не е твое. Нищо повече. Ще признаеш, че си част или ут, или орган, или чувство, или душа, или дух. Мисли каквото искаш, но ти влизаш в една система, в един организъм разумен. Имаш свое предназначение, своя работа, своя функция. Мисли както искаш, но дотолкова, доколкото ти изпълняваш правилно уния наредби, които ти са дадени, ти си на почтенно място. В деня, в който ти започваш да мислиш, че ти си всичко, вече си в кривата посока в света. Всички хора искат да бъдат щастливи. Те трябва да се обичат едни други, за да са щастливи. Казвате, този се е влюбил Феди, коя си жена. Аз го срещам, хващам го за ръката и казвам. Много се радвам, че си се влюбил в едикоя коя си жена, но залюби всички жени и ще бъдеш по-щастлив. Може ли? Може. Бог ти показва, че както обичаш едната жена, така можеш да обичаш всичките жени. Не е той, който обича, Бог обича. Защо се противите на Божията работа? Бог обича всички. Защо ще противодействате на Божията любов, на Божието проявление? Нека Бог да се прояви. Стига Бог да се проявява чрез вас. Какво по-хубаво? Вие затворите този извор, искате да го спънете. Казвате за някого, че той не трябвало да обича или че щял да я вземе. Щом я вземе ще покаже, че неговата любов не е любов. Коя любов, която влиза в него, е завладяла човека? Всяка вода влиза, услужва на човека и си отива. Кой хляб е завладял света? Всеки хляб влиза у вас да ви помогне, помага и си отива. Няма желание да ви завладява. Да завладееш, това е част на собственост. Това са такива амбициозни изречения, такива мъгливи идеи, дето казват гърците «завладял света». Утре умира. Завладял ли е света? Себе си не е могъл да завладее, ще владее хората. Светът от никого не се владее. Единственият владетел в света – това е Бог. А под думата Бог разбираме любовта. Любовта е, която завладява света. Знанието е, което завладява света. Истината е, която завладява света. Любовта – това е великият живот, който прониква цялото битие. Във всичко има живот. Искате ли да дадете условия на доброто семе в себе си? Вярвайте в единството на любовта и не правете усилия да я делите. Който се е опитал да раздели любовта в себе си, той се е натъкнал на големи изпитания. Единственото нещо в света, което не се дели, това е любовта. Който мисли, че може да задържи любовта само за себе си или да я раздели, той се е натъкнал на големи заблуждения. Що е това, което ни каза? Това, което Христос е казал, е следното. Единственото нещо, което може да разреши всички спорове, единствената сила, която разрешава всички индивидуални, семейни, обществени въпроси, въпросите на човечеството, това е само любовта, в която има абсолютен морал. Тогава ще кажете, това са много свободни разсъждения, светът ще се развали. Ще ми извините че ако до сега светът не се е развъртил, моите думи ли ще го развалят? Ако всички вие сте светии, аз прося извинение от вас, че ви проповядвам една истина. Аз ще си взема думите назад. Ние седим пред онова лице, пред онази велика истина. Образът на всеки човек в нашето сърце трябва да бъде свещен.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 Не знае, що е любовта. Значи, двамата не виждат еднакво. И слушате, младите, те не си говорят тъй. Те са много деликатни. Даже за някоя малка дума, като си кажат, като някои дипломати обърнат си гърба. Тя казва, той не ме разбира. Аз мислих, че е нещо, а пък то... Тя не му казва това, но в себе си тъй мисли и е тъжна. И той си обърне гърба и казва, аз мислех, че тя е умна, а то не било тъй. Тя не ме разбира. После се обърнат пак един срещу друг. Дали има тук разбиране? Те можеха да се разберат, ако родителите ги бяха възпитали тъй, че те са души и имат еднакви понятия за нещата. Момата трябва тъй да изменя своето състояние, както и момъкът, или, друго че казано, да разглеждат една истина, от гледището на техния ум и сърце. Никога не разглеждайте въпросите от ваше гледище, а от взаимно гледище. В всемирния живот има много възможности. В сегашния живот сте мъж, но в друг живот може да ви направят жена. И обратното е вярно. Ако в този живот напишете «Не давам никаква свобода на жената», в другия живот, когато ви направят жена, ще изпидате сладостите на това законоположение. Тогава ще кажете, не е хубав този закон. Ти си, който по-рано го написа. Мъже, поставяйте добри закони, защото като дойдете втори път на земята като жени, ще бъдете под тях на власт. Разбира се, не само мъжът пише закони, но и жената пише такива и в резултат едни други си създават ограничения. Много жени са написали лоши закони в своите дъщери и синове. За пример, те са написали да мразят бащата. Те казват, баща ви е не храни майко, вагабонт. Не пишете такива закони, защото един е вашият баща. Този мъж или тази жена, които наричате баща и майка, Състана ли уредие на Божествения дух, за да се облече в форма една идея? И когато се оплаквате от положението си, вие роптаете против Господа. Вие не трябва да изменяте основните черти на въплатената във форма идея. В сенките можете да промените нещо, да ги направите по-светли или по-тъмни, но главното, което олицетворява Божествената идея, трябва да се запази. Казваш, жена ми не ме обича. Срещам жена ти, питам я, защо не те обича. Тя отговаря, той не ме обича. И двамата са прави. Всеки очаква да бъде обичан от другия, а не мисли, че пръв той трябва да обича. Как ще обичаш едно отрицателно число? За да обичаш отрицателната величина, трябва да превърнеш минуса в плюс. Като обичаш, ти лесно ще разрешиш въпросите. Бог обикна света и с това разреши всички въпроси. Не казвай, че този или онзи не те обичат. Ти ги обичай. Защо трябва да любя? За да намериш смисъла на живота. Докато се занимаваш с отрицателните жерти на хората, ти нищо няма да научиш. Казваш, обичам този човек, искам да го изям. Любов ли е това? И детето изяжда ябълката от любов. Но това не е любов. Обичам този човек, искам да го прегърна, да го стисна. И това не е любов. И гайдърджията стиска гайдата, надува я да свири. Но това не е любов. Днес се благовествува. Великата любов, която трябва да се приложи в живота, има два момента. Любовта, която започва първо с обещания и радости, тя е обикновената любов, човешката любов. А любовта, която започва първо с големи страдания, тя е божествената любов. В божествената любов всякога се иска едно вътрешно самопожертване. Този закон на самопожертване не можете да го приложите без това съзнание на любовта. Иначе, вие може да си наредите една програма как ще живеете с мъжа си, как ще постъпвате, но не действате ли съобразно закона на любовта, нищо няма да направите. Първо човек трябва да усили в себе си това непреодолимо желание да се свърже вътрешно с Бога. До тогава, докато не се свържем вътрешно с Бога, докато не разрешим моралните проблеми на живота, ние с ближните си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 Затова някога мъжът е въртоглав, сърди се, гневи се, вика, някога жената е въртоглава. И до сега още хората слугуват на този черен египетски мак. Като сте влезли в изкуствените форми, направени от него, питали ли сте, Господа, да влезете ли или да не влезете? Не сте го питали. Ще бъдете честни да си кажете истината. Когато един физиогномист започнал да разправя на Сократ «Ти си бил такъв и такъв», Сократ казал «Това беше така, но всичко това аз вече го преживях. Сега вече аз съм друг Сократ. Аз съм онзи Сократ, когато жена му го поля с легена отгоре и той беше в състояние да каже «Дето има гръм, има и дъжд. Дъждът е благословение». Ама не е хубаво да имаш една жена, която всеки ден да ти пее. Не е хубаво да имаш един мъж, който е капел майстор. Какво от това? Хванеш едно дърво, раздрусаш го, хванеш един мъж, радваш се. Мъжът те хванал, раздрусал те, ще види дали са узрели плодовете ти, дали ще падне някой плод. Ако падне, много хубаво. Ако не падне, нищо не значи. зелене още ще узрее. Тълкуването той е за вас. Казвате, подиграва живота. Да подигравам живота, значи да подигравам себе си. Ние криво толкуваме нещата. Който, като намери един многоценен бисър, отиде и продаде все, що имаше и купи го. Матей, 13 глава, 48 стих сега ще кажете какво отношение има прочетеният стих към мъжа и жената. Има отношение. Вземете предвид как се образуват бисерите. Казват, че някой път в мидата попада малко пясъче и почва мидата да изпуща от себе си течност, с която го обвива, за да не я безпокои то. Мидата го вае като скулптор. Не само, че го прави гладко, но същевременно го превръща в ценен бисър. Ако пясъчето не попадне в мидата, то не ще има никаква цена. Понеже има известна гръпавина, то започва да безпокои мидата и я кара да мисли. Да го изхвърли не може, да го изрита – крака няма. Да му каже да излезе вън – език няма. Дохожда и най-после на ума да го направи ценно и тя му казва – Ти си мой неприятел, но аз ще те възлюбя и ще те направя ценен. Ето учението на Христос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 Ще намери ли той бисери? Казвате, условия нямаме. Жените казват, когато ние трябва да работим, мъжете ни спъват. Условия нямаме, къща нямаме, това-онова нямаме, не можем да работим. Мъжете пък от своя страна казват, не можем да работим, защото жените ни смущават, обществото ни пречи, спират ни. Амидата не казва, че няма условия. Без крака, без ръце, без език и без човешки мозък от пясъчето тя създава бисър, за което и Христос я похвалва. Питам, не можете ли и вие да направите толкова, колкото тази мида? Вие можете да направите нещо повече от нея. Сегашните хора страдат от много знание. Не искам да ви обиждам, но реших да ви говоря на особен език. Стремете се да ме разбирате право. Хвърлете черните дрехи, с които сте се облекли. Откажете се от съмнението и подозрението. Те са тор за живота. Ако в сърцето ви е останало малко омраза, хвърлете я на страна. Ако се гневите, откажете се от гнева или занесете го в някоя фабрика. Там е неговото място. Гневът ви посещава, защото не му давате работа. Като го впрегнете на работа, той казва, у мене е моят господар. Може ли без гняв? Може. Ако за и омразата ви посетят, дайте и на тях работа. Като работят, те ще се свържат с любовта. Каквито отрицателни мисли и чувства да ви посещават, водете ги при Бога. Кажете им, аз отивам при Бога. Ако искате да бъдете с мене, елате и вие там. Вземете с себе си всички слепи, глухи, хроми и недъгави и ги заведете при Бога. Голи сме, срамние да се явим пред Него. Идете при Бога такива, каквито сте. Той ще ви очисти и облече в нови дрехи. Бог не се нуждае от праведни хора. Влезте в божествения огън да се очистите и кажете Видяхме Господа и го познахме. В Стария завет се казва за Моисея, че ял заедно с Господа. Възможно ли е това? Възможно е. Яденето не е само физически процес. Човек яде и на физическия свят, и в умствения свят, и в сърдечния. Мислите и чувствата са храна, подобна на хляба за физическия свят. Всички неща в света трябва да се използват. Ако крушата има тръни, ако розата има будли, това е вреда на нещата. Те не са тук и направени. Който се качва на крушата, той не трябва да бъде облечен с дрехи, които се късат. Аз съм виждал деца закачени за крушата, които после с стълба ги свалят оттам. Който не знае закона, казва, тази круша е будлива, трябва да се отсече. Будлива е, но хубави круши дава. През каквито и мъчноти и да минаваш, кажи си, аз ще любя Господа, който живее в моята душа. Някой се противопоставя на това и казва, аз не виждам Господа. Това нищо не значи. Ако днес не го виждаш, утре ще го видиш. Днес даже и простият човек знае, че при търкането на две дървета се образува огън. Някъде мъж и жена се карат, нека се карат да се произведе повече светлина помежду им. Нека се търкат да произведат огън. Щом се образува огън, те се примиряват. Не е важно как ще се търкат, направо или на кръст, Важно е да произведат нужната светлина. Помнете, Бог работи навсякъде и между всички хора. Когато има мир между хората, Бог е между тях. Когато хората се карат, пак Бог е между тях. Той се проявява между всички хора. Говори ли ми някой добро или зло, Бог ми говори. Според мене няма зло в света. Важно е да приемем, че всичко иде от Господа, в когото живеем и се движим. Казано е в писанието, Бог твори ново небе и нова земя. Любовта носи новото. Бог слиза вече на земята и носи любовта в човешките сърца и души. Аз виждам Господа, чувствам Го, разбирам всяка Негова проява. Дето има плодове и изобилие, там е Бог. Какво жито ще роди на изораната нива? Хората търсят лесния път. Те искат ябълката да озрее без светлина, лещата да заври без огън. Без мъка и страдание нищо не се постига. Чрез страданието Бог излива любовта си към вас. Като посееш нивата и се умориш, почини си и пак продължи. Когато ти почиваш, Бог работи. В това време наблюдавай как Бог работи върху твоята нива. Работи, почивай и в свободното си време размишлявай. Мисли, без да се тревожиш. Защо ще се безпокоиш за храната, която употребяваш? Приеми храната с любов и повече не мисли. Бог ще довърши работата. Болите глава, не се безпокой, повярвай в Господа, помоли се и той ще ти помогне. Ако се съмняваш, нищо не можеш да постигнеш, не можеш да приемеш новото учение на любовта. То е учение на опита.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 Той е начертал вече твоя път, за това каквото и да се случи. Не се съмнявай, върви в този път и вярвай, че Божественият план ще се приложи така, както е начертан. Търпение се иска от вас. Благодарете за всичко, което ви се дава. Това, което в даден момент ви се дава, е най-добро за вас. Вие не знаете какво е предвидил Бог за вас не знаете каква е Неговата крайна цел. Целият свят да се нахвърли върху тебе, не изменяй на Бога. Ти знаеш, че всички живеем и се движим в Бога. Ако вярваш в това, знай, че каквото и да ти се случи, всичко е допуснато от Бога. Защо е допуснато? За нещо добро, което днес не виждаш, но утре ще видиш. Следователно, дали мъжът или жената ще бъдат груби с тебе, не се обесърчавай. За добро е. Такава е волята Божия. В това се крие някакво благо, което един ден ще разбереш. Като слушаш грубите думи на мъжа или на жена си, кажи, колко са хубави тия думи, има нещо съдържателно и ценно в тях, което аз трябва да извадя и проуча. Те крият някакво богатство в себе си. Знайте, че във всяка обидна дума, която отвън мирише неприятно, се крие нещо скъпоценно. Каже ли ви някой една обидна дума, не се настройвайте един срещу друг, но вземете тази дума в ръцете си, развиите я, измийте я добре и изведете скъпоценното от нея. Като знаете, че човек живее и умира за Бога, гледайте и на семейните отношения като на такива, в които Бог се проявява. Считайте, че каквото и да ви се случи в живота, добро или зло, то става по волята Божия. Друго разрешение на противоречията няма. Искате ли да видите как работи законът на любовта в живота? Подчинявайте се доброволно на Божията воля. В съвременния свят ще дойдат съблазните, но у нези, които са тръгнали по пътеката, по която върви Христос,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 Онзи, който има божествената любов, той вече е внимателен не в големите си погрешки, той вече е внимателен в микроскопическите си погрешки. Всички погрешки проистичат именно от най-малките простъпки. И аз съм следил, че всички грешки произлизат от най-малката дума, невнимателно казана. Тя обтяга, тя разгорява. религиозен си, стремиш се към Христа. Един ден забелязваш, че Христос се отдалечава от тебе. Защо се отдалечава Той? Положението ти е подобно на това на младия момък, който има възлюбена. В първо време тя е готова да направи всичко за него, да се жертва. Оженват се, тя му готви, пере, чисти къщата, но той все ще намери нещо, от което да е недоволен и да й каже обидна дума. Тази дума застава като препятствие на нейната любов. Обидните думи се нижат една след друга и любовта на младата жена се намалява. Той си казва, «Едно време тя ме обичаше повече». И ти я обичаше повече. Обидните думи отдалечават любовта от човека. Някоя мома обича едного. Той е любезен, внимателен. Каквото пожелая тя, той го изпълнява. Иска еди какви си дрехи обуща, и той всичко й доставя. Уженят се, пак върви добре. Един ден тя се скара с него, обиди го нещо. От този момент силата на неговите чувства към нея се намалява с 10%. От втората лоша дума чувствата му се намаляват с още 20%. И след 10-15 години целуските престават. Новите дрехи, шапки и обуща, не се купуват. Мъжът почти не се свърта вкъщи и започва да говори. Моята мъж, жена... Става много лоша. Нетърпима е вече. Казвам, дойде ли жената до това положение, тя трябва да се обърне към космическото съзнание и да каже, Господи, моят език беше много дълъг, много невъзпитан, с него тикнах мъжа си в лошия път, но помогни ми да изправя погрешката си. Как може човек да изправи една своя погрешка? Според Божественото съзнание, човек може да бъде чешма, от която постоянно да тече вода. Тече ли вода, тя ще измие всички нечистотии наоколо си. Обаче тази чешма ще тече само тогава, когато е свързана с великия извор на живота. Кой въздига чешмата? Камъните, от които е направена тя, или водата, която тече в нея? Водата, разбира се... Значи цената на човека се определя от великия живот, който протича през него. И когато животът на космическото съзнание влезе у нас, ние ще имаме нова философия, нова мисъл. И тогава дойде ли някой при мен да ми чете своите произведения, аз няма да го критикувам, но ще взема такова участие в неговата работа, като че и той и аз сме едно и също нещо – Днес, като дойде някой човек да ви чете свои съчинения, вие казвате Хубави работи са вашите произведения. Щом излезе този човек навън? Вие казвате Не са толкова хубави произведенията му, но нека намажа малко колата му да се порадва. В живота на космическото съзнание има послушание. Който не знае да слуша, нищо няма да придобие. Когато обичате някого, как го слушате? Слушате го без отекчение и усещате, като че във вас се влива някакъв еликсир, който ви ободрява и съживява. Като си замине любимият човек, вие казвате – много нещо ми остави този човек. Това значи да любите и да ви любят. Раздори, съмнения, недоразумения навсякъде – и в науката, и в религията, и в обществото, навсякъде – този бил виноват, онзи бил виноват, този застрелят, онзи застрелят, този затворят, онзи затворят. Не, не. Всички са лъжливи учения. Не е всичко лъжливо, но ако има една крива халка в една верига, нали развалят цялата верига? Разваля я. Една крива мисъл може да развали сто прави мисли. Това е и в обществения живот, и в частния живот, и в семейния живот. Една жена през целия си 20 годишен семейен живот може да е живяла много добре с мъжа си, но една горчива дума, казана накрая, целият 20 годишен живот отива. А една жена може през цели 20 години да е тормозила мъжа си, но накрая една хубава дума поправя живота и този мъж всичко забравя. Ако някой път мъжът каже на жена си няколко горчиви думи,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 Аз съм срещал до сега в България само една българка, наша сестра, която, щом дойде нейният възлюбен Ияна Хука, стане на другия ден рано, наточи му една баница и го гости. Той, след като се наяде, почне да се извинява. Извини, бях малко неразположен духом. Тя тъй ще му угоди. Казва, баница му направих. Казвам, ти постъпваш съобразно Христовото учение. Ребо се е този свят за нас. Например, вие се ожените за един мъж и искате да бъдете щастливи, но не можете да се споразумеете. У кого е грешката? У мъжа ви липсва нещо и у вас също. И двамата сте влезли с затворени очи. Ако главата му отзад е вирната или сплескана, ако очите му са много малки, устните много тънки, какво очаквате от такъв човек? Това показва, че не сте един за друг. Добре, какво остава тогава? Да направите вашата уста по-дебела, да развиете вашето сърце. Френолозите казват, че сегашните хора имат 42 врати, през които може да приемат хората. Опитвате през една врата, не може да влезете. Опитвате през друга и най-после ще намерите някоя врата, през която ще може да влезете. Така по много начини вие може да влияете на хората. И децата знаят този закон и забележете как те искат нещо. Започват, мамо, дай това. Не може е. Започва тогава то да те милва, да те целува и най-после ти се съгласяваш. То е отворило една от твоите врати и е влязло вътре. Умно е това дете и то по този начин е употребило своята воля. Но ще кажеш, не искам да лицемеря. Няма как, ще гладиш, ще милваш, ще лъснеш този човек. Неговата ръка е нечиста, ще я измиеш. Трябва да изучаваме човешката душа. Това не е лесно изкуство. Аз говоря за здрави хора, но ако и двамата са болни, тогава ще извикате някой ваш ближен отвън. Някой път се роди едно дете, то ще лекува баща си и майка си. Един човек може да спаси целият дом. Някоя му се оженва за мъж, който не я обича, и тя казва: Измъчи ме този човек. Нейната длъжност е тя да го обича, да го напълни с вода, че като се върне при баща си да каже, че го е напълнила. А тя какво прави? Хукнала при баща си, не иска да живее при този мъж. Не, тя трябва да го разглежда като празна стомна и да поступи с него като със стомна, да го измие, да го занесе на извора, да го напълни с чиста изворна вода. И така да му даде нещо ценно в живота. Ако аз съм жена и се намеря на такъв зор, ето какво бих направил. Ще наблюдавам мъжа известно време, докато започна да го изучавам и ще намеря онези добродетели, които са скрити в него. И само тях ще държа в ума си. Постоянно ще мисля за тях и ще казвам Добър си! Добър си! Ще гледам всячески да му угода. Няма да се мине много време и той ще почне да ме гледа изпитателно и ще каже, има нещо добро в тая жена. Щом мисля добро за него и държа положителни мисли в ума си, и той ще се измени по отношение на мен. Аз ще мисля, че той е добър, умен, учен, силен човек, че от него може да стане и поет, и музикант, и художник, и цар, каквото пожелае.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 ще се научиш на този велик закон на превръщане на енергиите, настроението да превърнеш в чувство. Ако твоето състояние не се измени, тогава ще проучиш закона на чувствата – как се изменя едно чувство в мисъл. Ако твоето неразположение остане същото, тази твое мисъл ще я превърнеш в разумност. Ако остане още нещо в живота ти, тази разумност ще я превърнеш в един велик вътрешен божествен принцип. И ще бъдете уверени, че всички противоречия, които съществуват в живота, като се изкачите на тази висота, всичко ще ви стане ясно и вие ще се освободите от този кошмар, който се заражда в някой дом. Аз говоря за нещата, както се зараждат в съвременното общество или в съвременните индивиди, без да имам предвид личността. Аз констатирам един факт, тъй както проистича той в природата. Когато запитали Сократа защо се е оженял за тази оперничева жена, той казал. Ако мога да издържа на оперничевия характер на моята жена, всичко друго ще мога да издържа. И прав е бил Сократ със своята философия. Щом той можал да издържи на характера на тази груба жена, всички други мъчноти пред него са били нищо. Аз искам да опитам своя философски характер, казвал той. И прав е. Не само Сократ, но всички велики хора са имали по една оперничева жена, да ги пържи. Всички велики слуги са имали по един оперничев господар, да ги пържи. Всички велики господари са имали по един оперничев слуга, да ги пържи. И всички велики учители са имали по един такъв опърничев ученик, да ги пържи. Всички велики ученици са имали по един велик учител, да ги пържи. Всички велики хора все са имали някой, който да ги пържи. Да издържаш на това нещо, то е характер. Ако изпълните своята роля на земята добре, и вие ще бъдете велик човек. Жена, която е живяла 20 години със своя мъж, носила е неговия тежък ярем, готвила му е, всичко е понасяла търпение, а той я е малтретирал, тя ще бъде светица. Същото може да се каже и за мъжа. Ако мъжът понасел търпеливо всички неприятности, предизвиквани от жена му, която го е малтретирала и той ще бъде светия. Само такива мъже и жени могат да бъдат светии на небето. Като се върне мъжът ви от работа, неразположен, сърдит, кажете си, няма да губя равновесието си, оня, който е в мене, е по-силен от всички около мене. Светът не го създадохме ние. Ти искаш, имаш претенции, но запитай се, какво съм създал аз? Всеки един от вас да си каже това. Не да се обесърчиш, но да признаеш какво си създал в света. Даже ако вземете едно изкуство, вземете поезията, хиляди хора са работили върху нея, а вие четете на готово. Вземете музиката. Вие сте музикант, но всичко, което имате, е на готово. Свирите и пеете на готово. Лично вие нищо не сте допринесъл за музиката. Имате големи претенции, казвате. Аз разбирам от музика. Какво разбирате от музика? Аз казвам, че разбирам от музика, ако когато засвиря, дърветата да започнат да играят, или когато започна да свиря, се махнат всички облаци. Аз разбирам от музика, ако когато започна да свиря, умрелите станат. Кой може да свири така? Никой. Аз разбирам един музикант, като започне да свири, ако се карат хората да престанат. Разправят за древността. Имало такива хора, които като засвирят, воюващите страни престават да се бият. Всеки спор представа. Това е музика. Това е пеене. Или дойде мъжът малко неразположен, жената да запее. Запей му една песен, а не да му викнеш. Ти викнеш сега, така сякаш барабан биеш. Да викнеш, но като Аделина пати, то още отдалече, който те чуе да му трепне сърцето. И ако твоят мъж идва от работа мрачен, той ще се развесели веднага. А ти не пееш. И мъжът като дойде, види ли жената неразположена, да вземе цигулката да засвири. Ще има ли спор вкъщи тогава, я ми кажете? Вие сега казвате, Господ всичко ще оправи. Как ще поправи Господ света, я ми кажете? За да поправи света, трябва да изправи своите ангели с техните арфи. Като дойде един такъв ангел вкъщи, където се скарали мъжът и жената, като дръмне на арфата и започне да свири, дойде съзнанието, жената се изправи, после и двамата се наведат, започнат да плачат, казват, съгрешихме. Ангелът свири, прегърнат се двамата, докато той е при тях. Като замине ангелът, мъжът казва, не е тази, която търсих в живота. Като дойде ангелът, казва, тази е. В света, във всяка една къща, непременно има един ангел, който свири. Виждали ли сте го? Вие може да питате, аз виждал ли съм го? Във всяка една къща любов без пеене и без свирене не може да има. Музика трябва. Да обичаш някого, значи да го виждаш като ангел. Често той се проявява не само като ангел, но важното е да влага във всичко изкуство, красота и да пръска навред красотата. Този, когато обичаш, той има божествена дарба в себе си. Що е красотата в света? Тази мума е красива, вие сте красиви до тогава, докато има един ангел у вас, който свири. Престане ли ангелът да свири около вас? Вие сте грозен. Докато свири ангелът около вас, вие сте добър. Престане ли да свири? Вие сте лош. Казват в такъв случай, духът душъл. Наскоро преди години един американец раздава всичкия имот на бедните и отива да живее по друг начин, с труд да изкарва хляба си. Една американка го последвала и тя раздала имането си. Отиват и съобщават. Голямо наследство имате от 15-20 милиона. Тя казва. Защо ме безпокоите с това? Ще кажете колко е глупава. Не зная. Какво по-голямо богатство от съкровището на една душа? Ако имаш един човек, който да те обича, ти струваш повече отколкото най-богатия цар. Ако имаш един човек, на който във всички случаи на живота си да разчиташ, разбирам, обич, не външно, той във вас да вижда светъл ангел в небето, да има за вас от най-хубавите възвишени мисли, той е повече от всяко богатство. Това е животът. Вие въздишате за небето, това е то небето. Ако ти за любовта не си готов да пожертваш всичко в света, ти не можеш да разбираш живота. Това не е любов. Човек трябва да бъде готов да жертва. Не да напусне живота, а във всички противоречия да види красивото, хубавото. Между свети и всички може да живеят лесно. Вие всички сте светии. Светии сте, само че не проявявате светията. Аз ви зная. За пример, някой път седи при мене някоя баба, че ме залъгва. Седи тя индеферентна старуха. Някой път аз закачам някоя баба. Искам да ви изнеса една истина. Една баба казва. Дотегна ми животът, много съм лъгана. Казвам, сега, бабо, представи си, че Господ те направи една царска дъщеря на 21 години, така, окичена с пръстени, а аз съм един царски син. Бабата току се поухили. Може да имате вяра в мене. Синко казва, дали това може да бъде? Че това е именно в живота. Две души може да се слеят в едно. Това е любов. Когато две души се слеят в едно, ражда се гении. Когато се сливат душите, раждат се гениалните хора в света. Като се слеят три души заедно, образуват светия. Като се слеят хиляда души в едно, тогава се ражда учител. С сливането на уния възвишени души, чрез които Бог се проявява в света, е образувана цялата Вселена. Спасително е да се чете Евангелието. Кое трябва да четете в Евангелието? Като го четете, трябва да знаете как да възстановите оригинала. Като започнете да четете Евангелието, трябва да имате пред очите си целия живот на Христа, с всичките апостоли, от началото до края, като на кино да ги виждате, тъй както е било неопорочено, а не от тук, от там взето. Това не е Евангелие, това е само една скица, по някой път трябва целият този процес във вашия ум да се възстанови. Когато аз мисля за любовта, аз не мисля за любовта само между двама души. Мисля за любовта, която едновременно задоволява всички живи същества. Аз мисля за любовта, в която вече няма страдания. То е любов. Любовта, която задоволява всички нужди. Това е любов. Любов е, която поправя всички погрешки. За мен любов е това, което възкресява хората, това, което ги кара да живеят добре, без да се лъжат. Най-хубавото, най-красивото е любовта. Където видим хубавото, красивото, там е любовта. Всичко, което не е любов, оставете на страна. Любовта, като дойде в безлюбието, то и място ще стане така ценно, както и е любовта. Допуснете сега, във вас любовта да започне да действа там, дето не е действала до сега. После, като дойде новата любов, изисквайте от нея да ви направи невидими. Вие трябва да се учите вече да се смалявате. До стега сте, сте се учили да растете, а пък сте израснали много и там е всичката ви мъчнотия. Жена ви иска да ви се скара, вие изведнъж се смалите така, че като ви погледне, да не вижда нищо, да изчезнете пред нея. После се затъжи за вас, почне да се вайка къде ли сте отишъл, започне да плаче. Тогава пак излезте пред нея. Разсърди се, пак изчезнете. Под правъгъл винаги разбираме съотношения на две същества, които имат разумни отношения. Правиятъгъл е като емблема на разумността, между две същества, на които задълженията са строго определени. Когато двама души си изпълняват задълженията както трябва, без никакво изменение, те са преминали под правия ъгъл. Щом се измени ъгълът, на колкото градоса идея, да тогава отношението на хората се изменя. Затова именно в кръста, ако вземете тези две линии, които се пресичат, имате четири правия ъгъла. Значи имаме отношение между четири разумни същества. Или имаме отношение само между две разумни същества, от които всяко си има две състояния. Едно отрицателно и едно положително. Следователно, всяко едно разумно същество разполага с по два прави ъгъла. Или с по 180 градуса. Тогава разделяме Земята на две полушария. Едното полушарие, което е осветено, и другото, което не е осветено. Тези философски отвлечени работи, те още не са ясни, понеже не можете да видите вътрешната връзка между един прав ъгъл и една постъпка. Че вие в живота не може да имате правилни отношения, ако в ума ви този закон на правата линия не съществува. Да знаете всеки един човек, който идва при вас, в какво отношение се намира спрямо вас. Дойде някой и ми говори за любовта. Аз трябва да видя, върви ли той по правата линия на любовта. Той може да ми говори за знанието. Аз трябва да видя, върви ли той по правата линия на знанието. Какво нещо е ъгълът? ъгълът е едно от противоречията, които се създават в отношенията на двама души ъгълът е противоречие, което съществува между мъжа и жената. Колкото ъгълът е по-голям, толкова и противоречието е по-голямо. Увеличаването на ъгъла започва от 1 градус и постепенно расте, докато стигне до 90 градуса. След това той продължава още да расте и достига до 180 градуса, при което двете рамене на ъгъла образуват права линия. При това положение противоречието изчезва. Тогава мъжът и жената, които до това време не са се разбирали, си подават ръцете за примиряване и взаимно изправят погрешките си. Правата линия е път на прощаване, на примиряване. Тя е магическата пръчица в ръката на съдията, който казва – простени бъдете. Добрият човек дълбоко в своята душа трябва да бъде благороден. Той трябва да бъде като една дълбока река, че при всички мъчноти в живота си да не се размътва. Бреговете й може да се размътват, но дълбочините да не се размътват. Каква благородна черта е, след като го обидят, след като му създадат най-големите мъчноти, той да си повдигне очите към Бога,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 тъй трябва да живее моят мъж. Не прилагайте той учение тъй. Аз ще проповядвам, но като ме слушате, да кажете, аз тъй ще живея. А не трябва да натяквам на другите, като че ние сме на правия път, а другите са на кривия. Ако запитате един дух какво има в онзи свят, той ще ви изясни последната теория. Той казва, че всеки един предмет си има един етерен двойник. Все едно, че вие имате един стол на земята, на който седите. От невидимия свят виждат етерния двойник, който не се разрушава. Докато ние обичаме един предмет, той седи в невидимия свят. Но ако сме развалили този предмет с омраза, той изчезва и в небето. Значи двойник има столът и по този двойник съдят какъв е столът на земята когато вашият стол в небето изчезне, това показва, че вие сте фалирали на земята. Тогава ето как познават от невидимия свят, какво става с вас тук. Когато образът на вашия син в небето изчезне, когато образът на вашата жена в небето изчезне, когато образът на вашият приятел в небето изчезне, те знаят, че вие съвършенно сте фалирали. Всеки един човек, когато вие обичате на земята, Етерният му двойник седи там. Ако намразите един човек, един ваш приятел, той не съществува за вас. Не съществува вече и там. По него те съдят за вашето състояние. Затова казва писанието, делата ти подир тебе ходят. Каквото правите, в небето е живо. Когато вие обичате, той е там. Когато не обичате, няма го там. Имате приятели, мъже и жени, те са проектирани на небето. И там има мъже и жени. Този земният живот е създаден по прилика на този божествения свят. Не е тъй в той кривото разбиране, както ние мислим. Защото под мъж и жена положителна и отрицателна енергия в природата се разбира друго. Женственото в природата е той, което съгражда, гражда, което събира нещата около себе си. Пространството го владеят мъжете. Законите в природата са верни и по отношение на вашия живот. Ако биете, нагрубявате баща си, проверете след това дали ще имате такова разположение на духа, каквото сте имали по-рано. Особено ако този човек е поет, Нека се опита след това да напише нещо хубаво. Също и някой драматург или писател, който бие жена си, може ли след това да съчини някаква пиеса или книга? Жена, която е правила опити да отрови мъжа си, изгубва своята хубост. Като е дошъл на земята, човек трябва да направи три връзки. Земни, т.е. човешки с хората. Духовни.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 такава любов не е трайна. Когато любовта между двама души се съчетава с правдата, истината и светостта, Бог дава своето благословение. Казвам, истинската женидба не е създадена на земята. Три вида женидби има. Едни, които се извършват на небето, други, които стават на земята и трети в ада. Едни, извършени от Бога, Други от хората, а трети от дявола. Всеки брак, установен от Бога, ще донесе любов, мир и радост в дома. Всеки брак, установен от Бога, ще донесе любов, мир и радост в дома. Между мъжа и жената винаги ще има съгласие. Лоша дума няма да се чуе. Те ще прекарат блажен живот. Всеки брак, установен от хората, има за цел тяхното усъвършенстване. Помежду им ще има търкане, докато се изгладят, защото два остри камъка брашно не мелят. Тази женитба не е Божие творение, а човешко. Според ума на човека ще бъде и работата му. Когато Господ създава нещо, като всемъдър, той всичко добре нарежда. Когато хората нареждат нещо, те ще го наредят така, че все ще има търкане между тях, което е необходимо за самоусъвършенстване, за изглаждане на характера им. Когато пък дяволът жени хората, тогава вкъщи има раздор, разврат, всичко най-лошо. Дом, в който има такъв живот, там женитбата е станала от дявола. Проче, дайте на всяко нещо неговото точно определение и не смесвайте Божиите действия с човешките, нито с дяволските. Трябва да знаем, че не сме дошли на земята за щастие, нито да живеем на гърба на другите. Който иска да бъде щастлив, той трябва да влезе в закона на свободата. Ако можеш от любов да направиш за някого това, което майката прави за него, ти си в закона на свободата. Обаче ако хванеш един вол и го заколиш, ти живееш в закона на необходимостта. Утре ще те хване някой по-силен. Трябва ли да те убие? Той закон има нещо общо с закона на махалото. Достатъчно е малко да го залюлееш, за да се движи от единия край до другия. В това отношение законът на необходимостта не е нищо друго, освен часовник с махало, което всеки момент определя времето на човешката карма. Мъжът решава някой въпрос и казва «Време е да намеря една жена да заживея по божествен начин». Намира една такава жена, оженва се, но след две-три години отрича тоя живот. Казва, че жената е лошо нещо. Отново взима обратна посока. И жената се отказва от божественото, раздвоява се, а с това и часовникът им се разваля. Всички се събират около тях, искат да ги убедят да се върнат, да но часовникът тръгне напред. Аз не съжалявам за такъв часовник, който всеки ден се разваля. Нещастие ли е, ако гилотината се развали? Нека се развали. Лошо ли е, че ножът ръждясва? Нека ръждясва. Кармата е резултат на нехармоничната проява на любовта между хората. Докато в любовта на хората няма хармония, кармата между тях ще се увеличава, ще натежава все повече и повече. Ако възлюбеният не дойде точно на определеното време, веднага го питат, защо не дойде на време? При днешните разбирания, при днешното развитие на хората и у нези, които обичат, и онези, които ги обичат, взаимно се ограничават. Като се говори за кармическия закон, подразбираме различни видове отношения. Например, слуги и господари, ученици и учители, Братя и сестри, майки и бащи. Това са все кармически отношения. Майката и бащата са едно от смягчаващите положения на кармата. Според този закон всички хора се намират в близки или в далечни отношения с цел да се разплатят. Съвременните хора трябва да знаят този закон, за да ликвидират правилно със своята карма. Иначе, ако не знаят какъв е този закон и какво той изисква, те ще създадат помежду си нови кърмични отношения, които в бъдеще ще трябва да се изправят. Например, ако някой господар третира зле своите слуги, в бъдеще той ще стане слуга, а те – негови господари. Дълго време ще трябва да им слугува той, за да се изплати. Тъй, щото когато някой се запитва защо трябва да слугува на хората, ще знае, че причината за това се крие в неговото минало, когато той е искал да подчини съзнанието на някои хора, да ги направи свои слуги. А това е абсолютно забранено. Да подчиниш съзнанието на някой човек, това значи да подчиниш божественото в този човек на себе си, да го направиш свой слуга. Единственото невъзможно нещо в света е това именно – да подчините божественото на човешкото. Този свят от единия край до другия, аз го наричам свят на разочарования. Някои го наричат свят на очарование, аз го наричам свят на разочарования. Когато се родиш, всички се радват. Първата година всички треперят като към цар. Каквото заповядаш, всички те слушат, каквото искаш, всичко ти дават, но после постепенно те деградират. На третата година ставаш княз, на петата, министър, началник, докато най-после станеш слуга и те пращат долу, като казват, сега не е като едно време, когато беше дете. Дават ти мутиката и хайде на лозето. В духовния свят Господ започва по обратен път. Най-първо те поставя слуга, а най-после цар. Затова сега на земята вас ви бият, налага не има. Ожениш се за един мъж, той ти е учител и казва «Това не, не е у дома ти, при баща ти. Знаеш ли кой съм аз?» Казваш «Този мой мъж» и гледаш след някоя година, той ти претрил врата. Казваш «Не обичам този мъж» и си имаш причина за това. Някой път го обичаш, защото ти е направил добро. Минат няколко дни, това състояние се смени, не го обичаш вече. Защо? защото ти е направил някакво зло. Тогава казваш, амано този мъж. Той казва, амано тази карма. После мъжът ти и той не те обича и казва, мразят е 20 години лежа заради тебе в затвор, 20 години от живота ми отидоха на празно. Сменя се картината. Дойдеш в друг живот, поправяш грешките си и казваш, аз ще си поправя грешката, в затвор няма да те туря. Това е един закон,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 и хармония. От тях зависи. Когато и мъжът, и жената са сприхави, те трябва да си отстъпват. Когато единият каже нещо, другият трябва да го и Когато единият свири, другият трябва да слуша. Това е законът, който действа на физическия свят. Ако единият мълчи, другият оценява това чувство на търпение и ще се отплати в друго отношение. Обаче, ако жената не държи това поведение, мъжът ще каже, от моята жена по-лоша няма, тя има много дълъг език, да ни освободи Господ, или мене от нея, или нея е от мене. Не мислете, че ще бъдете освободени, ако тук сте се преследвали и на другия свят ще се преследвате. Той, което може да измени вашия живот, е разбирането на Божествения закон и приложението му в живота. Ще правите хиляди грешки, но за тях Господ няма да ви съди. Той ще ви прости, но при условие да научите Божествения закон и да работите. Преди няколко дни дохожда при мене една моя позната, която ми казва Много съм нещастна. Искам да ми дадеш едно обяснение. Защо са тия страдания, които сега прехарвам? Аз не искам да казваш, че това било волята Божия.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 Хайде, казвам, ще направя едно усилие. Само един факт ще ти изнеса и той е следният. Преди стотици години, то бе във времето на богомилите, ти си била дъщеря на един знатен български велможа. Баща ти бил много богат и влиятелен. Ти си имала един брат, който се запознал с богомилите и поискал за тяхното учение да пожертва всичко. Но ти, като влиятелна, чрез своя любовник, си успяла да го разобедиш. Ти си обичала брата си много и си успяла да го възвърнеш от неговите свещени идеи и да го убедиш, че той учение е черно, че той е от дявола. Как така той може да уронва своя престиж? И си го възвърнала в света. От този ден започват твоите нещастия. Този твой брат е днешният ти мъж. Тя казва... Разбрах сега, ще поправя грешката си. И започва да ми навежда факти, как у него се пораждало желание да стане свещеник. Тя и сега се противопоставила и му казвала, не, ти, ти всичко ще станеш, но не е проповедник. Сега, като ви разправям тия неща, вие ще си кажете, това са забавление за хората. Това не е за забавление. Когато аз говоря, не забавлявам. Аз мога да кажа факти, които съществуват и които не съществуват. Вашето нещастие, както в миналото така и сега, се дължи на той велико престъпление. Тя спира своя брат, спира и своята еволюция. Не мислете, че ако мъжът ви или жена ви се увлече подир учителя, то вашият дом ще се развали. Не. Ако той е един истински учител, той ще внесе в душата на мъжа ви повече любов, повече разумност, повече воля. Той ще се отнася по-добре с жена си. А ако ти си жена, ще внесе в душата ти повече любов, повече разумност и ще се отнасяш по-добре с мъжа си. Това е закон. Ще правите разлика къде е увличането – в работилницата или в кръчмата. Ако е в кръчмата, казвам – излез вън, а ако е работилница, стойте и свършете за Тези, които са се увлекли, не бързайте да критикувате. Духът, Божественият дух, ще ги събуди. Има души, които са се събудили. Мъжът иска да спре жена си. Не спирай жена си. Ако Бог е събудил едно сърце, една душа, ти спри и повярвай. След той ще имаш отлична жена. Спреш ли я? Ще спреши нейното развитие и своето. Спрешли развитието на жена си? И целият дом се разваля. Няма в окултната история един пример, ако жената е спряла мъжа си и целият дом да не бъде съсипан. Или мъжът да е спрял жената и целият дом да не бъде съсипан. Това значи в писанието, който съсипе Божия храм. Ако Бог е дошъл да съгради нещо в жена ти или в децата ти, в дъщеря ти, не спъвай никого. Спънеш ли го, по същият закон ще дойде съсипването. сипването. Здравето, на който и да е човек, зависи от неговия разумен живот. Ти най-първо ще вярваш, че имаш дадена власт от Бога, че имаш власт да настъпваш над змии, над скорпи, над всяка сила вражеска. Тук Христос употребява думата змия в смисъл на всички онези лъжливи учения, които отдалечават хората от правия път, които разрушават дума. Е, как се разрушава дума? Казват за някого, трябва да оженим този човек. Много добре, той трябва да се ожени. Той трябва да има деца, жена. Хубаво съгласен съм да се ожени, но мъжът и жената трябва да се оженят по любов. По коя любов? По Божията разумна любов. И те трябва да имат деца, родени по тази любов. Те трябва да имат такова съгласие помежду си, че който от невидимия свят и да ги погледне, да разбере, че те вършат волята Божия, че не го смущават, защото а го смущават, Господ един ден ще каже – отрежете тези там, оставете ги вън, да не смущават. Какво е това място вън? Там ще заспите с милиони, милиарди години, ще чакате друга някоя епоха, докато поумнеете вътрешно. За да ви научат да вършите волята Божия, вътрешно ще ви стегнат. И тогава, като се създаде някоя нова вселена като сегашната, там ще ви пратят и ще кажат «Гледайте да не направите същата погрешка както по-рано, защото повторите ли я ще ви изпратят в абсолютното битие». Ние, съвременните хора, мислим, че можем да правим каквото си искаме. Да, можете да правите каквото искате, но трябва да знаете, че и Бог е силен и Той може да направи каквото иска. С кармата си не се борете, нито мислете за нея, за да не я предизвиквате. Мислете за любовта и работете с нея като единствено средство, чрез което можете да ликвидирате с кармата си. Някой казва, че сам може да ликвидира със своята карма. Всеки може да ликвидира с кармата си при условие, че приложи любовта в живота си. За тази цел той трябва да се запита, обича ли всички същества еднакво. Това може да се постигне, когато гледате на хората като на същества, в които божественото се проявява. За да се подобри животът ни, по път искаме да станем богати, да станем свети, да станем щастливи. Искаме това-онова. Но друг начин има за живеене в света. Аз казвам, има един метод, който всички трябва да спазваме. Той е еднакво валиден за всички. Никога не отказвай на една божествена мисъл, която е в душата ти. Онова, което иска от тебе. Не отказвай, но изпълни желанието на тази мисъл. Колкото и да е малка тази божествена мисъл, изпълния. Глава няма да те заболи. Тя ще определи една нова епоха в твоя живот. Като дойде една божествена мисъл, не отказвай, изпълния, за да не се роди един ден съжаление. Ние млязаме на друг един българин, който бил беден. Жена му казвала, Яде ми се мед, ще купим жена». Яде ми се пилешко, ще купим жена. Тя това искала, онова искала и той все купувал. Тя умряла и тогава той взел да раздава за Бог да прости, да си вкуси жена му. След като умре човекът, тогава ние подаваме за Бог да прости, а докато е тук, оставаме с едно незадоволемо желание. Той казва: Ще купим, а като умря жена му, другите ще ядат. Ние, след като сме отказали на една божествена мисъл, другите непотребните мисли ще ги огостим. Тъдано Бог се задоволи с тях. Кога мисли човек, когато работите му не вървят добре? Кога мисли жената, когато мъжът ти замине за другия свят? Докато е жив, тя знае само да иска и да заповядва. Що му стане сама, тя започва да съжалява за мъжа си, вижда, че друг като него не може да намери и най-после си казва, трябва да се заема с някаква работа. Както казва жената, така казва и мъжът. Каквото решение вземе жената, такова взима и мъжът. Добре е да се работи, значи човек започва да мисли, когато фалира. Какво прави българинът, когато умре някой? Мъжът се отнасял лошо с жена си, карал се с нея, биял я, но като умре тя започва да плаче, вижда добрите и черти. Вика няколко свещеници да я опеят, прави и панихиди на третия, на деветия ден, прави и на 40 дни на 6 месеца на година, иска да се примири с нея. Защо прави това? Да я умилостиви, да не се оплаче на Господа от него. Така постъпва и жената, като изгуби мъжа си, с когото не е живяла добре. Защо не са живели добре? Черният дроп е виновен. Някои казват, кой е ходил на ония свят и се е върнал, та да знае какво има там? Това е философията на неорганизирания свят. Това са безверниците, които са умни, но не са будни. Вярващите са будни, но не са много умни. Обаче няма безверници в абсолютен смисъл на думата. И най-големият безверник вярва в нещо. Като говоря за мъжа и за жената, аз ги разглеждам като принципи, а не като външни форми. Ако ги разглеждате като външни форми, вие ще се заблудите. Мнози наказват, че човек не трябва да се жени. Не е въпрос в женитбата. Ако човек каже, че не трябва да се жени, тогава не трябва и да се ражда. Не, човек трябва да се роди, за да опита страданието. Раждането е ограничаване на човешката душа. Като умре, човек ще опита радостта. Всяка душа е ангел, който напуща небето и слиза на земята, да се въплати, за да заживее ограничен човешки живот. В това ограничение човек минава през страдания. Щом мине през страдания, ще мине и през любовта. Тогава само душата ще се върне на небето да опита пълната радост. Не можете да опитате любовта, докато не сте опитали страданието. Страданията предшестват любовта. Когато син казва, че обича баща си, той се лъже. Синът обича баща си истински, само след като бащата замине за онзи свят. Някоя жена казва, че обича мъжа си. Колко обича мъжа си тази жена ще познае едва след като той замине за другия свят. Тогава тя ще си спомня за неговата добрина, ще изнася добрите му качества, ще мисли за него. Същото може да се каже и за мъжа. Докато е жива, жена му, той не я цени, не иска да я знае. Щом замине за другия свят, тогава започва да я цени, да разбира какво нещо е загубил. Докато са заедно в семейството или в едно общество, хората не се обичат. Щом замине един от тях, всички започват да го обичат. Когато Христос беше на земята, хората не го обичаха, искаха да се освободят от него. Щом напусна земята, те започнаха да го обичат, да следват неговия път. Представете си, че можете да живеете в другите хора. Какво означава да живеете в другите хора? Това значи да можете да опитате тяхната реалност тъй, както опитвате своята реалност в самия себе си. Щом дойдат хората до това съзнание, само тогава ще може да се оправи светът. Или само тогава ще може да съществува обич и любов между хората, когато всички хора могат да живеят едновременно в теб и когато ти ще можеш да живееш едновременно във всички. Това е една мисъл отвлечена и малцина имат такава опитност. Малцина са въплатените на Земята, които имат тази способност. Някой замина за онзи свят, вие плачете за него, скърбите. Ако вие обаче пребъдвате в него и той пребъдва във вас, никога няма да плачете. Но понеже не пребъдвате в него, вие сте го изгубили като един цвят, като един лист, който пада от дървото. Като едно дърво, което изсъхва. Питате, къде е той? Изчезнал е. Но има един, който го обича и който живее в него. Кой е той? Като умре човек, той отива при този, който го обича. Той е живял в тебе, но ти не го обичаш, не го познаваш. Че не го познаваш и не го обичаш се познава по това, че през целия си живот си му казвал много горчиви думи и понякога си задавал въпроса «Какви ли кармични връзки имам с него?» Мислите, че това е една дълбока философия. Тя е една от плътските философии. Кармата това е една връзка от миналото, която хората са образували. Навързани сме, възли, възли. А после питате какво е кърмичен възел. Кърмичният възел, както си го вързал, така и ще го развържеш. Това значи да познаеш една душа такава, каквато е излязла от Бога. Това, за което скърбим, е, че всяка душа, която е излязла от Бога, е била тук, но ние. Не сме я познали.